vám pokojný marcový večer a hneď takto začarstva dodám k tomu aj niečo, čo si nemôže dovoliť povedať každý v tejto pozícii a keď aj áno, tak viem s istotou, že to nie je vôbec úprimné, pretože pozdravujem, ale že naozaj všetkých poslucháčov bez rozdielu, čo platí nielen pre tých, ktorí stoja tak povediac na našej strane, nech už poviem čokoľvek, ale tiež pre tých, ktorí by nesúhlasili, aj keby to bola pravda pravdúca a ničím nevyvrátiteľná. Pretože dnes to na tomto svete chodí tak, že aj objatie alebo spoločný výlet napríklad s masovým vrahom, bankovým úbežníkom, prípadne daňovým podvodníkom vám skôr odpustia ako rozhovor s niekým, kto si dovolil Fungovať pod značkou Rádia Slobodný vysielač. Áno, vážený, až takto ďaleko sme to v rámci slobody a demokracie dopracovali. 12. marca mi z historického kalendára vyskočila okrem iných aj správa o tom, že v roku 2000 vtedajší pápež Jan Pavol II požiadal počas slávnostnej omše v chráme Sv. Petra vo Vatikáne o odpustenie hriechov cirkvy z minulosti vrátanie neprávostí páchaných na židoch, kacíroch, domorodých obyvateľoch a ženách. A to kedy si církev aj upaľovala. Tam sa odpustiť dalo. Existuje množstvo dôkazov o hrôzostrašnom konaní Nemcov na našom území počas druhej svetovej vojny, ktoré boli také, že za podobných okolností by sme od nich už nekupili snáď ani len servítky. A dnes sú mnohí pyšní že pracujú v ich automobilkách napríklad, ktoré stojí na našom území. O inej spolupráci ani netreba hovoriť. Je pravda, že sa to týka inej generácie a plienili tu v dávnych časoch aj Turci, avári, Tatári a kadek do iný, takže by bol dôvod, keby sa chcelo hnevať sa v podstate na celý svet. Toto už zhltla minulosť, je to v podstate odpustené. My sme tu iba 13 rokov a tým pádom je niečo podobné zatiaľ nedosiahnuteľné. A tak si ten kríž budeme niesť aj v tento večer, keď sa v 88. verzii tzv. bilančky opäť nachádzame v plnej sile v štúdiu, aby ste nám ku všetkým tým hriechom pridali ešte ďalšie. Tento raz je to zloženie trošku iné ako v časti predchádzajúcej, pretože od mikrofónu číslo 1 Vás pozdravuje Peter Kršiak od dvojky Boris Koroni. Dobrý večer Pri ďalšom mikrofóne sedí Zdenko Onderka Dobrý večer Absenciu si nedovolil zapísať ani Archanil Gabriel Melichar Baltazar sloboda a Kamil Zožiliny Príjemný dobrý večer želám. Zabudol som ešte na nejaké krstné meno? Ale nie, prečo toľko mien Stačí jedno, česť práci uh, Vítajte no, Ale pozor, čo je najúžasnejšie dnes tu s nami sedí aj svetobežník a nezadržateľný rečník Peter Spišiak, ktorého vítame oficiálne pred nastúpenou jednotkou doma. Pekný dobrý večer. A porozpráva nám teraz v najbližšej polhodinke budeme počúvať jeho zážitky z ďalekej cesty. Pochvál sa, kde si bol, čo si videl. V videl som opice. <laughs> teraz ich nevidíš, dúfam. Teraz je. Zajtra budem dôjmať o <laughs> Pláž, more. Pláž, more. Počkaj, ale ty teplo. Ty si povedal, že tam bolo teda úžasne, takže čo ťa zaujalo? Uh, ako si trávil dní? Pretože my sme tu riešili to, že čo ty tam môžeš robiť? že Či sa len rochníš v tom morí? To, to, pozeraj, to. To, to, pamiatky, hlavne, to bolo hlavné. Mm, čo to? Kúpanie morí. Len? No a však moja vzorka. Ja, aj nové, to je jasné. No a počú, a, a čo sme teda riešili, že boli tam aj pekné ženy, teda? No, veľmi pekné. A ro, rozhoznal si to od mužov? neboli to chlapci, náhodou. Neboli to chlapci, no. Asi a, si istý? Chlapci budú o rok. <laughs> lebo, lebo podľa jedného kolegu, ktorý tu mal jedného hostia, mm -hmm. e, tak keď vás poštípe komár, tak zastanete homosexuálom do roka. <laughs> tak čakám, kedy... Buď sa stane môvok sexuálom, a má uši po Mal si štipanček? Mal. Jú. No dobre, no a tak ako, čo ťa tam zaujalo, lebo ty si tam išiel v podstate na blink? To je 6 týždňov či... Na blink, bol? veď sa tam doblinkal. No však veď práve. Čo ma tam mal zaujívať? No, milí, milí ľudia tam boli napríklad. Dohovoril si sa teda, hej? No hej. No, ukazovačikom Musíme mi povedať, prečo zoberem trošku mikrofón, musíme mi povedať, že takto, že nevieme, či si nás ty počúval, vtedy pred tým mesiacom. Počúval som z archívu. Počúval. A, a, a počul si, že my sme tu vyjadrili istú formu obavy, že či ty vôbec tam dôjdeš, lebo teraz sme si predstavovali tu všetci, ako sme sedeli bez teba samozrejme, keďže ty si bol tam. Teraz ten Peking letisko, bože môj, tam počínsky, čínskeho nevie, jazyky, jaz, ide tam s tým prekladačom, to nebude fungovať, niečo, hento. to. No, došiel si, očividne. Tak ja, ja len toto, že vieš, že my sme sa báli o teba. A to bolo očivý, asi si to počul. Ja som to počul, ale keby nefungoval prekladáč, tak ide za húfom. Ľudí ľudia aj ty ide za ním. <laughs> Ako ryby. A Ako fungoval ryba? ten preklada, lebo ty si mal také zariadenie, keď po slovensky ono to pre, preloží, do činštiny občas, to, to fungovalo to, či to? Či do činštiny občas to aj fungovalo, občas nie. A <laughs> to aký bol internet, kde? <laughs> ja im pod na internetu. A, a keď nebol internet, tak to hlásilo chybu, hej, že nič. No a čo si robil v také chvíli? Rukami, nohami? No taká chvíľa nebola, ale taký hovorím ukazováčik. No to ukážeš ajdeš. A zo pár sloviem po anglicky, takže... Nestratil sa chlamec. No a ako boli teda tie dny? Veľmi dobré a plánuje, že sa zavrátim. No on tam chce ísť ešte na pol roka, vraj. Cez zimu. To ti nestačilo? Nie. Kúpiš mi 5 kanálový mixák a budem stáť a vysielať. No ty si ja, ten, pozri sa, budeme čak, vlastnúť toľkšo odtiaľ. Nie, no lebo tých 6 týždňov, dobre, prvý týždeň je taký že akože, obdivuješ ježiš, tam stromy, tam more, tam ja neviem niečo a ako to teda prevedla, lebo fakt je to veľa. Akože, Poslal fotku pratovačka, čo bola pred hey. lehátkom Ó, wow. ó, wow. No čo to bolo? Čo to tam zametala. <laughs> tam, nie čo ti poslal. Globúku. No, bola tam nejaká dáma. He, jo. Hey, to bola upratovačka v rezorte. No, veď vravím, upratovačka. No, my musíme mi tu teraz povedať vážnu vec, a teraz pozor, dôchodcovia, Slovensc teraz zbejstrite dôchodcovia slovenskí, ktorí sa tu trápite že s, s nízkymi dôchodkami a teraz príde zima a musíte kúriť a kupovať drevo a uhlie alebo ajme, platiť plyn, elektrínu, niečo, tak pozor, teraz príde také niečo, čo by vás mohlo nejak tak ako asi aj v dobrom nakopnúť, že, že tam v tom Tajsku... To, asi to doplní, že... Normálne peť, som to tam vyďal českých dôchodcov. Že to tie je normálne že iný svet. Že teraz povieme niečo, čo by tých našich dôchodcov, ak nás teraz počujú, nejaký mohlo tak ako pichnúť. Že pozor, že predstavte si vec, že vy by ste so slovenským dôchodkom mohli byť v Tajsku králi. Že, že normálne, že koľko si, si platil za jedlo tam v Tajsku, keď si si tam išiel za niečo, že... 100 pátov. No, ale no, bát, 30 aj ty nám nevieme, že čak, čak, ale... <tok> Prekladaj to hneď. To bude nejaké euro, niečo dve, no, tak maximálne dve eurá vravel. Za jedlo. Za jedlo, keď sa ideš nájsť Podľa toho, kde si to kupoval, bolo aj drahšie, aj lacnejšie reštaurácie. Ja som väčšinou na trhu si kupoval pri mori, tam to bolo najlacnejšie. Takže denná stráva vyjde na koľko? Tak? A nie na baty. No, napríklad, ja som sa, ja, kým, kým on to preráta, uh -huh. pohľadá, tak my sme sa o tomto bavili aj so Zdenkom, túto onderkom našim účtovníkom, za chvíľku povedeme k peniazom a, a účtom a tak, <laughs> Nie, neradosným, ale my sme sa o tomto bavili a Zdenko je ten, ktorý už tiež má také zajačie úmysly, že, že však tá situácia bezpečnostná je tu katastrofálna a, a tak... Že, že taká, taká myšlienka, že no a čo tak skúsiť život v Tajsku, tak, tak sme sa bavili o tom, a teraz predstavte si, že v, v Tajsku bungalov, taký, čo máš na Slovensku, je no, 250 tisíc, 300 tisíc a viac, čiže 80 tisíc v Tajsku. Ose, nie, nie 250 tisíc, ale že 80 tisíc. A kompletne vybavený. A si zober, že, a máš, tam, vybavený. máš s pozemkom postavený teraz Máš, pre, predstav, máš tam stále teplo to nie je, že zima ako tu, že kúriť niečo zima, temno chladno stále teplo no ale zase klímu pustíš používať no dobré, no tak, tak si pustíš klímu no tak ale podľa mňa ne, na tej klíme nespáliš toľko, čo tu v zime keď potrebuješ kúriť a ten tak vieš Ke, keď si povieš, no tak dobre, vydržím to teplo, tak si tu klímu nepustíš, ale keď je zima, že máš mínus, musíš kúriť, to sa nedá, vieš. Tak to je rozdiel. Ale že predstavte si teraz, že 250 tisíc na Slovensku, nejaký bungalov, 80 tisíc v Tajsku. A kompletne vybavený zo všetkým. Kompletne vybavený zo všetkým. všetko je tam násobne nižšia cena. Takže Prid, násobne tam, vybalíš a môžeš bývať. No dobre, ale ty keď si tam teda prišiel, takže, lebo stále sme pri tom, že čo ťa zaujalo, že aby aj tí posluchači vedeli, pretože mňa to zaujíma tiež, lebo ty si odišiel, my sme u tebe teda, aspoň ja som nevedel teda dlo, potom sme mali bilančku, ako si došiel? teraz sme vedeli, že si došiel. Že si teda už obzeral tie nejaké tajky, ktoré teda sú malé a možno aj pekné, to neviem. A možno aj ženy. Tak. A Ó, teda, že, ako to tam prebiehalo po tom príchode? Pretože je to predsa len krajina uh, ďaleko kultúrný kilometrov, či koľko, či 4. Musel byť taký kultúrny šok. No to. to. Prečo by to mal byť kultúrný šok? Tam boli Rusy. Plno Rusov tam bolo. A? Čechov, Slovákov. Normálne, zdraví Päťa. No. bolo dobre. Ale tam bolo plno Rusov, tak chodia na milety. To vážne? No, jasné. Ty si Čak... bol v akej oblasti? V som bol, ale tam tiež bolo. Všade je Rusov, tam, ty No dobre, no ale tak ako skús to rozvinúť, veď ako veď sa snažím. Ma... Počkaj, veď sa snažím z neho Už dostať, teraz lebo... dal zo seba toľko čo za nie, tri ja, viem, ale... Počúvaj, ja sa snažím z neho dostať, lebo ako teda, ak tam teda pôjdeme niekedy chlapi na teda, hej. No, veď ako vieš. tak aby som vedel, že na čo sa nachystať, pretože ty povieš ako, áno, bol som primorý, no dobre, ja som nebol primorý dobre dlho, ale to nevadí, ale že čo iné si vlastne robil? Ešte raz. 6 týždňov je dlhá doba na to, aby si tu krajinu teraz mohol nejakým spôsobom bom spoznať, výlety, do, do nejakej džungle, ak tam bola alebo čo. Však dáaj, poď! No, si páne, teda... či si bol na rande s nejakou tajkou, teda? <laughs> to O tom potom. <laughs> to no jo. To je pre, to je pre bulvár. Bol, sa tam chce vrátiť. My vieme, že bol no. s tajkou na rande, ale nič. Viete, ne, ja chcem ťa trápiť, no. Je, je dobré, že si sa vrátil. Lebo že, ujde aj skôr, keď takto rozprávať. Že si naozaj zažil veľký svet, lebo vieš, predstav si, že si, Mišo, v v Pekingu na letisku, vieš, si to predstaviť? No, to je väčšie ako badín. S nejakým prekladačom, ktorý ide podľa internetu, je, že teraz ide internet, nede internet, no ne, nepreložím. A teraz to, to, to je nepredstaviteľné. on to, to, to pečo dal, tak ako... Ale veď práve preto, no, že ako dole. ešte zážitky, že porozprávať aspoň, lebo, aha, držia väčšina poslucháčov, v podstate, dovolím si tvrdiť, asi je ako ja, že sedím niek niekedy doma, výlety sporadicky a už to možne do také ďalekej kraji, ja teraz v maji pravdepodobne pôjdem na vragmániu, to znamená, že pôjdem Srbsko, Rumunsko a neviem čo, normálne pôjdeme autami. So svojimi vrakmi, hej? Uh, no, mojim určite nie, to zoberiem Kedinu, kam, Kamušovu, ale to je jedno. Jednoducho pôjdeme na autách terénnych, jednoducho si urobí, urobíme asi zrejme taký trip, dvojtýždňový. Teraz ale ide o to, že, že vlastne tiež to bude pre mňa čosi nové. A pre teba to teda určite bolo tiež. A preto tie informácie, lebo ja ich tu treba spoviem, tie zážitky, že, že bol som treba v Srbsku alebo čo a teraz poviem, že tam bolo mm. tak, tak, tak. Mm. Lebo to je o tom, že nalákať aj tých ľudí, že dovolenka. Chorvátsko však. Chorváts teraz sa do Chorvátska je kopec ľudí, ktorí tam ani nechcú ísť. Ponovo. No do Chorvátska nejdem. No. Chorváti nič. Nejdem. A kde chceš ísť? No, však, napríklad tak do toho? To... Ja, ja do Chorvátska. No, neviem, kde chcem ísť, ale viem, kde nechcem ísť. <laughs> <laughs> Určite nejdem do Chorvátska. Čak to No tento rok do Chorvátska nepôjdem, určite. Dôvod? Nám, dôvod? V žiadnom prípadu, ani, ani náhodou. A dôvod? A, a všakre, ani, ja ani nie, pustiteľ, ani nie tento a rok, nie. a ja už podľa Môže mňa, že vôbec nikde nepôjdem do a prečo? No pretože teraz nám sa rozhodli tento rok, že nám prostě nepustia Ruskú ropu, ktorú sme si zaplatili, ktorú sme mali normálne zaplatenú, mali sme vyjednanú výnimku na to, aby nám ju dodali, keďže nám ju nedodali Ukrajinci tak nám mali dodať Chorváti a povedali, že oni nedodajú. No tak dobre, v poriadku. Keď vy Chorváti poškodzujete moju krajinu, aj mňa samotného, lebo to sa aj mňa dotkne, tak ja som sa rozhodol, že ja vám nebudem dávať svoje peniaze na dovolenke. To je jedná vec, že draho, ale keď vy narábate s nami takto, tak ja v rámci mojich možností, ktoré ja mám, vám odpovedám tak, že ja žiadno, za žiadnych okolnosti nepôjdem ku vám na dovolenku. Ani náhodou, ani euro vám nedám, ani cent vám nedám, za to, že sa vy takto správate k Slovákom A rozhodli ste sa nám nedať ropu, na ktorú máme právo. V poriadku, nemusíte, ale ja tam nepôjdem. Ja, ja viem, že vás to nezrujnuje, ale môj osobný postoj, moje rozhodnutie je také, že tento rok za žiadnych okolností do Chorvátska nepôjdem a dodávam, lebo že nikdy nehovor nikdy, ale momentálne to tak cítim, že pre mňa je. Jadrán, Chorvátsky, akože koniec, Že ni nič. Dosť. Dovidenia. Nie, že nie. Chod do Čiernej hory. No áno, presne tak. Čierna hora, Taliansko, niečo. Nie, áno, ale, ale, ale, ale, ale Chorvátsko nie. No. A Tajsko nám neublížilo v ničom? No, no iba ten Chomár je. Jedine Chomár. No. To ešte nevieme, či nám ublížilo. Možno dozuje. bude aj dobre keď mi tak. <laughs> to sa dozveš o rok. <laughs> bude to krásnočka. No, ale to bolo také, tam to niekto, že v relácii hovoril, že keď ťa komar uštipne, ale že to musel byť v Tajsku komar, nie? Či, no, no, či hoci no. kde komar? Špeciálne v Tajsku. Je, že no? že, že, že homosexuálitu prenáša Tajský komar, tak? Nie, že vyvoláva za rok. No, ne? vyvolá, ale že Tajský, musí to byť v Tajsku, tajsku komar. Áno, áno. Špeciálne v Tajsku a špeciálne komár. A teba uštipol v tajsku komár. Áno, a ja, tajský. Nebol to ruský komar. Lebo komár. Nebo komár uštipol hoci koho, hoci kde. Áno, ale, ale nebol to nejaký, ale že... Ale že... byť očkovaný, keď išiel do takého ďalakého sveta, tak musel No nebol. Nebol. Je, on sa neočkuje, kde, že? Ne? Ja tam sa nemusíš očkovať, ak nie ideš On tam očkoval, to... dievčatá. <laughs> do vidítsky oblasti. Každú po očku sledoval, mm -hmm. tak ich do očkoval. No. Mhm. Mm a o rok bude chlapcovočkovať. No, ak ten komár zafunguje, sa mm? no. no, nevadíš, ak to treba mať pekne. Pol na pol. No, dobre, tak... Nebo tak, nič, tak... No, <laughs> nebol nič ešte sa dozvieš. V každom prípade sme radi, že si sa vrátil. S návratom pro problém nebol teda, hej? Nie, nebol. Lebo no, sme počúvali, že letenky z Thajska. Musíš si dať mikrofón. Aj, pardon, že sme počúvali v spravodajstve, že letenky z Thajska teda, akože boli brutálne. Ja, ja som letel Pekingu. Ako? Ja som letel z Pekingu. O, oh, tak ešte lepšie. Tak ty si sa vrátil trochu a... Hej. A oni lietajú normálne cez Rusko, oni môžu. To Čína. O to, že cez Rusko alebo cez Rusko, ale, tá... ale ale že vlastne e, viem, že bol problém v tej oblasti, že do? naozaj e, že ceny leteniek, akože aj dvojnásobne, aj troj do konca. No veď po po hej, keď celé letície z Dubaja alebo tak. No veď väčšina iných letov je cez Dubaj. No, Dubaj no, tam no, no. je to zatvorené. No tam je to zatvorené, ale ja som leteť cez Čínu. Hej. Cez Dubaj chodia influencerí. No, tak on nie je ešte influencer. Jak to, že nie? Zatiaľ nie, ale on sa rozreční. No, nič? Ale, ale vyzerá tak, že on by už, už by chcel, aby sme mu kúpili Mixpool a aby stade vysielal. Ty by si už si vedel predstaviť, že no opustíš Jasné, toto, hej? Jasné, Takže, jasné. Počkaj, ale ty hovoríš, že sa oplatí teda investovať do thajských nemovitostí, to teda znamená, že Nehnuteľ. nehnuteľností, tak? Ti, to ti opovia po aj Zdenko. Mm, mm, lebo znie to teraz akože zaujímavo, lebo akože tu zaplatíš za hypotéku tak, akože tak brutus. Keď máš a na Slovensku 250 a tam 80, tak si koľko môžeš kúpiť nehnuteľností? No, tri? 3 hm? no. Ale aj v Rusku to tak je podobné, že vlastne teraz na sa Na Rusku tentre... má zimu, tu máš teplo celý rok. <rý> mm. To je pravda, to je pravda. V Rusku zemľanku si môžeš tak. Teraz som pozeral na... tam na tých... E ako sa tu volá, in Realitách. Normálny, nový... Teraz budú rozdávať v druhom kvartáli 2026 30 m2, všetko zariadené za 50 000. Na čo Tu to nezískáš. Máš šancu to tak za taký peniaz. A už len na sa a bývať. A vedel by si to predstaviť tam bývať? No prečo nie? Je, že zahodiť vlastne tu všetko, ako keby. Lebo aj ten krok je niekedy. Taký podstatný, že či tam je povedzme lekári. E, tajinko... tam, je, tam je tam, čo som čítal na blogoch, tam je lepšie zdravotníctvo ako u nás. A tam... práca? Práca. Zase prácu môžeš robiť, veď robil celý čas. Ja, no dobre, ale keby si akože tam chcel pracovať, akože no, pracuješ tu. Ja, som sa tam presťahoval, tak ja si možno nie nejakú tretinu, ale dve tretiny klientov beriem so sebou. No. Ja sa s nimi reálne nestretávam. Už no, všetko, čo robíš cez internet, tak vieš robiť tam. No, tak Pečo tu na nahadzuje veci. Tak no. vieš čo, ja do toho tajska si pôjdem tiež pozrieť. No. <laughs> no, no, ve, nie všetky, ale dosť tvojich služieb vieš robiť cez web. No, no, no. no. Sme... Hovor na mikrofón. Do, dostaneme sa všetko. Ideme k bilančke, no. aby sme to nejako uzavreli. <clears throat> Fakt je objektivný ten, že, že my na Slovensku, keby nie sme zvyknutí rozmýšľať v týchto Rozmeroch lebo pre nás je to nejaký ďaleký svet, ale fakt je ten, že sú kúty na svete, ktoré sú ďaleko lacnejšie, ako je ten, v ktorom žijeme my. A vy, keď ste napríklad dôchodci a máte nejaký slabý dôchodov na Slovensku, tak existujú kútaj, kúty na svete, kde s týmto dôchodkom by ste boli, že naozaj, že dobre si žijúci ľudia. A to, to vás vlastne chce len ako keby jeden taký ten zásadný krok, že ale zásadný, že sa zodvihnete a poviete si, že no dobre, tak som sa rozhodol, že dôchodok strávim v Tajsku. Dožijem do, tam. Dožijem v Tajsku. No tak to je, to je také rozhodnutie, akože naozaj zásadné, lebo deti tu necháte a neviem čo všetko to obnáša, ale z hľadiska financií a vášho štandardu, sa ako keby môžete posunúť na úplne vyššiu úroveň. O, to, o tom to je. No. Tak my na, to, na, na Slovensku nie sme na to ako keby že zvyknutí, lebo pre nás to také nepredstaviteľné, ale naozaj, a Peťo je toho živým dôkazom, však tam bol mesiac a pol, videl ako to tam funguje a naozaj je to realita taká, že ak vám to na Slovensku, že, že nevychádza a neviete vyžiť, No tak sú kúty na svete, a napríklad Tajsku je jeden z takých kútov, kde s tým málom, čo máte tu na Slovensku, by ste tam vedeli byť proste, že nehovorím, že závodov, nehovorím, že boháč, ale vedeli by ste si ako keby, že z väčšieho kraja chleba uedať. No, tak, tak o tom toto je, však... nikto vás tam nevyháňa, len, len tam máte, naozaj tam máte teplo, tam máte úplne inú klimu ako tu a ešte navyše za zlomok, zlomok toho, čo platíte. Tu na elektrinu, plyn, veci. Prečo, koľko som bylo za tých 6 týždňov? Chceš to vedieť? Z ubytovaným, z letenkami, no, približne, približne, že zhruba. Za, za, za tých 6 týždňov povedzme aj z letenkami. že aj No, Dvojku. No. 2000 eur. No. Hm? A to máš. Le, letenie, le, letisko hore, teda, letenky hore dole, mhm. e, to máš. Hotel, to máš, stravu, všetko jedno s druhým, tak dve za, mesiac za pol, no. Tak chod do, cho, chod do toho Chorvátska a skús tam byť mesiac za pol za 2000 eur, no. Ale sú tam aj také pri, priváty, nie? Že na pre, prenajímanie treba, že keď tam prídeš... No ja som tam bol, bol tak. Ja Norm ty si nebol v hoteli, ale nie, ako, ja na... som bol cez Airbnb, to. Aha. Aha, to je to Airbnb, že ideš že v, v, v normálnom nejakom byte, no, tak... To mám len tak, ako, ako, takého chrobáka do hlavy. Dal ho. No. Dal mi no. no. <laughs> Deš, lebo hey. predstav si, že si niekde, kde je proste teplo, more a zlomok toho, čo platíš tu. Predstav si zlomok. Míšo tam chce ísť iba kvôli tomu Komárovi. <laughs> <laughs> <laughs> ale veď nevadí, Míšo, keby sa ja chcel na... My ťa za to nebudeme ocetzovať. Vôbec no. nie. <laughs> Nejde, že ved, no. Ale, ale že, že naozaj, predstav si, že je, je kúd na svete, kde je teplo, krásne, voda, more, teplo. Hudba, ženy, spev. Ženy, spev a, a platíš polovicu z toho, čo tu. No Tak, e, len, tak na úvod sme vám dali toho chrobáka, lebo Peťo no. sa vrátil o tia, ale... A rádio sa tam dá počúvať aj toto slovo. A dá sa stade pracovať. A práve ľudia, ktorí pracujú na internete, tak isté, že morár, ktorý stáva domino, tak to je niečo iné, hej, ale keď túto Zdenko... Ja si myslím, že aj Murár práve, že to je povolade, ktoré tá by sa asi aj uchytil. Veď isté, ale ja, le, ja hovorím, že keď, keď, keď, keď robíš také veci ako túto tých, že hej, no. že máš... No, no. V... No. Ale oni tam možno ani nemorujú len stávajú tie trstiny. Také pam... <laughs> papudekle. Vy si to videl tie trstiny tam, aké stávajú <laughs> výškové m... mratu... mrakodrapy, no? no. no to nie, so, nie, ver... nie sú strstiny. nie sú strstiny, a my 4 som videl rozostávané tam ešte jedna vec ma zaujímá že či si teda pochytil nejaké frázy, slova ani nie ja som neveľmi na jazyky a, ja že nám povieš niečo že ďakujem alebo keď si šiel do obchodu že si si šiel niečo kúpiť takže ako si to pýtal napríklad daj daj, <laughs> daj. daj nechaj <laughs> tam, tam, tam vedia je to tá rekreačná oblast, tam ľudia vedia po rusky po rusky vedia, no jasné gavaril pár rusky? plno po rusov je tam no. No, gavaril pár rusky malinko, ale gavaril no malinko hm? nemnožka, ne? nemnožka, videl malú násťu i Sergeja. Je Kršek momentálne jediný v tomto štúdiu, ktorý sa ešte po rusky učil. Pak uľal, v My, ne, my sme sa neučili, asi nikto. A no, my sme sa to ani nechceli učiť. No musel vedieť, a v škole, ne, škole si sa neučil ruštinu. Školny. No už ne, sme ne. Sa My sme museli mať len slovnička. to ani ty si sa už neučili ruštinu. Nie, ne, ne. to my sme sa už neučili ruštinu. Ty ne. si tu jediný. No my sme ne. sa sice učili, ale nechceli. <laughs> nosiť si slovničky s ruskými slovičkami, to bola katastrofa. Tak sme mali jeden spoločný za dve lavice. No. Dobre, tak toľko úvod, taký tajský, tajský mm -hmm. úvod s, s takým tajským chrobákom do hlavy. A teraz ideme asi na tie naše... Učičte, pesničku to predelíme. Hej, kľudne, dobre, však môžeme dobre. Dobre. dobre, a mali sme tu hudobného hostia, tiež takého netradičného, 8. marca v nedeľu som mal na telefóne muzikanta, hudobníka menom Ladislav Medvec výnimočný je hlavne tým, že to je nevidomý hráč na klávesové nástroje a aj ako skladateľ celkom zaujímavú muziku robí, napríklad toto je spolupráca s anglickou speváčkou Francisco Scott, tak takto vyznieva spolupráca Slovákov s britskými ostrovmi. Vraciame sa naspäť. Ideme k číslam. Zdenko tak. pripravený. Je tak. Pripravený. Bem bilancovať ideme. Ideme sa teda pozrieť na to, aká nádhera na nás čaká v číslach. Takže ideme bilancovať mesiac. Február. Vy tam niečo jete. Vlastne. To máme žúrku za tými počítačmi. Čo Aj, za obrazov, my, my tu máme práve tak Sem nič nedošlo. Či čo to tam je? Čo, čo? No. Ja ty tu maštieš, Peťo? Nie, to sú so tortílky. Nie sú to hajské? Nie no. Nič si si nedoniesol? Žiadne lupienky v stade? Bambusové nemôže a tak? Nemôžeš si to nie zna. nič si na palubu. No, by si to po, do podpalubia. Do podpalubia. Mhm. Načej som skúšal. Dobre, ale by si náhodou nepriniesol aj toho komára. No, tak <laughs> to by sme tu tom všetci boli, taký spoločenstvo. No začni. No dobre, takže máme, čo sa týka mesiaca február, tak tam sme sa aj bali, že sa na poslucháči nevyzbierajú, ale akurát to vyšlo na 8089 € 96 centov. Na účet vo VUB prišlo 6228,45, PayPal 363, občanský snem 1150, czzmsky 167 a Stripe 180 eur. No, čo sa týka výdavkov, tak tam máme preplácanie cestovného 900, honoráre, 4929. na štúdio Banska by išlo 1185, štúdio Mijava 150, štúdio Bratislava 770, online služby 438, režia, spotrebný materiál 357, DPHčka bola za 36 eur, telefóny za 153, účtovníctvo za 269, bankové poplatky za 32, SMS poplatky za 41 a poplatky uh, na Paypal 33 eur spolu 9296,71 eur keď si to rozoberieme na percentá, tak štúdia sú 22%, tvorba samotných relácií 62%, online služby 4,7% a réžia 9,9%. Výsledok hospodárenia sme záporní, mínus 1206 eur, centov. No, ale super, aj minulý, aj tento mesiac sa vlastne vyzbírali pekne, podľa mňa. Áno, ďakujeme no, pekne. Ďakujeme krásne. Mm. Tak. Tieto čísla tohto mesačné tiež vyzerajú byť, že pôjdeme pod vodu trošku. Áno, zatiaľ to vyzerá veľmi maličko, no, mm. ale veď uvidíme, ako skončí mesiac. Tak je Marec. Z, z, je, je jednak Marec. Ja stále vravím, mm. že Marec to je môj mesiac, keďže je daňové a ja to stále vnímam tak, že ľudia platia dane. Mm. No, mm. A je, je to možno skreslené tým, čo robím, ale... Keďže my tu žiadnu danu nemáme, tak dane nemôžu. Tak, no. Mm. Dobre, tam si skončil už? Alebo? Ja som vlastne, neviem, nie, niečo konkrétne, čo by vás zaujímalo. Zatiaľ, otázka tak... tvojim smerom neputuje. Tak je dobrá. Ale môže byť, že ešte niečo príde. 048381 0101 a studiozavinač slobodnývysielac.sk ty... Druhá časť... Musíš si brať aj tlačítko samozrejme, zelené tlačítko do štúdia, ale tak tí, ktorí sa nakliknú, ho tam vidia. Prípadne, keď budeš chcieť, Peter niečo povedať, musíš sa prikloniť k mikrofónu, lebo si tu teraz až ako keby si stajská na mňa kričal. <laughs> Zase ste mi nekúpili čtvrtý mikrofón. Čtvrtý tu máme, piatý. Ej, piatý teda, no. mm. Ste mi už pred troma mesiac vyslúbovali a nič. Mm. Tak už sa tu šetrí a peniaze na letenky do Thajska, vieš? Tak. <laughs> no, čiže Thajsko máme za sebou, uh, a pred sebou máme, ešte? Máme za sebou tiež, uh -huh. mohli by sme sa porozprávať vlastne o nejakých novinkách. Uh -huh. Tak taká prvá zásadná začať? novinka je, že už máme termín na gulášovú akciu. No. To bude v lete. Aj miesto. Uh, august. 21. až 23. Je teraz, neviem, to miesto presne, že si hoď, to je vlastne tak, kde už tú akciu raz má. Jaký Liptovský, čo to tam? Liptovské niečo, však my to upresníme, dáme toto aj to na stránku, uh -huh. ale to je samozrejme Stredné Slovensko a bude to, myslím, že nie ne posledný, ale to je vlastne predposledný... Augustový víkend. Augustový víkend prázdninový uh, na, na tej Sihoti. Právim, Liptovský hrádok. Liptovský, by ja, tak, pri Liptovskom hrádku. Už sme tam raz akciu mali, tam sú také tie chatky drevené. Áno. A keby aj pršalo, tak je tam taký stan veľký, kde sa dá schovať. Takže... Takže máme už, už termín že kedy bude táto akcia, aj preto, lebo nejakí ľudia mi už písali, že čo s Bulášom a chceli niečo organizovať a tak, tak som ich zastavil, že netreba organizovať, už máme niečo pripravené, ale nevedel som ešte, že kedy presne, tak práve dnes sme sa to vďaka Palovi Zacharovskému dozvedeli, ktorý to vybavoval, že bude to 21. až 23. to je myslím piatok, sobota, nedela, nedela. to sú tieto tri dni, takže Takže tak. srdečne pozývame. A, a, a zároveň to je pre Zdenka informácia, že ja mu potom pošlem nejaké ďalšie, keď budem vedieť presne, koľko to stojí a čo ako, tak mu pošlem informácie a potom vlastne ty Zdenko dáš všetky tieto veci na stránku Áno. a ľudia si to tam najdú a kto bude chcieť, tak sa tam potom nejakým spôsobom objednáva, príde a tak. No. Takže to je taká prvá vec, čo sme chceli spomenúť. Druhá vec, čo sme chceli spomenúť, je Dušan Marušák. Áno, To je pán, ktorý má u nás reláciu, teraz robí nejaké zamyslenie. Prehľad s nadhľadom. Ako? A on to robil aj predtým, než sa k nám pripojil. Už mal skoro 300 časti hotových. A potom bol ako host u Eriky Mincovrekovej. A následne sa tak popremýšľalo, že či by mohol tie blogy u nás zverejňovať mm. a tým sa to rozbehlo, ale teraz si sa s ním stretol? Ja sme sa stretli, lebo <kým> no, on taký prišiel, taký zaujímavý človek, však on mnohí ho asi poznajú ako človeka, ktorý robil rozhovory a to myšo bude vedieť, lebo to vtedy tam on mixoval a zabezpečoval pre ZVTV a... Takže sa tento pán ozval, že by bol ochotný pre nás robiť, tak sme sa toho samozrejme chytili. A teraz má tu tie svoje zamyslenia, uh -huh. ale asi od buď tohto mesiaca, alebo budúceho mesiaca už začne mať aj pravidelné relácie. A to je taká novinka, tu by som chcel asi, aby myšok tomu viac povedal, je, že nebudú to rel, len relácie, ktoré budú v rádiu, ale zároveň chceme rozbehnúť aj obraz, lebo to je teraz taká nejaká požiadavka doby, ktorá je, že všetci tu na obraz, tak sme si povedali, že z toho Bratislavského štúdia a práve aj pri pánovi Marušákovi by sme teda pustili aj obraz. Takže čo by to vlastne do budúcna myšo znamenalo? No, o, začnem úplne od začiatku. Tie zamyslenia jeho, ten, ten prehľad s nadhľadom, vlastne ste mohli teraz počuť vysielaním tejto relácie, to znamená naše bilančky. To sú vlastne správy, ktoré sú bežne dostupné nielen u nás, ale aj na zahraničných weboch, ktoré tu o, naši. Redaktori hlavného prúdu e, v tých médiách moc nespomínajú. To znamená, že on, Dušan, hovorí vlastne informácie, ktoré sú zo zahraničných médií aj mimo Európskej únie, z Ameriky, dole z Izraela a podobne, ale samozrejme nevyhýba sa ani informáciám, ktoré sú v podstate prezentované napríklad aj vo Francúzsku. Koľkokrát sa mi stalo, že ukazoval napríklad výstupy oficiálne, ktoré, ktoré treba z tu vyšla nejaká tlačová správa, oficiálne povedzme z stastru alebo z nejakého iného média, ale keď sa keď sa pozrel, keď mi ukázal vlastne, že z iného štátu, povedzme z, Fran z Francúzska, tak tá správa bola úplne iná. Ale hovorila ako keby o tom istom. Ís Takže nám to dáva do, do nejaké takej humornejšie podoby, kde sa aj dokonca aj svojimi myšlienkami vyjadruje k danej problematike. No, e samozrejme toto sa určitým spôsobom rozšíri, pretože ak si spomínate, tak kedy si Dušan robil pred ZVTV. Uh, to bol v podstate internetový projekt, mm. kde mal hostí, samozrejme. A, a to bolo to na obraz. Vlastne, to, a to niečo to... bolo aj na obraz. To znamená, že ak sa niečo udialo, poviem príklad, uh, ako teraz je pro, problém, povedzme, s Iranom uh, dole, uh, tak si pozval nejakého hostia uh, Príklad poviem, ja neviem, mohol to byť nejaký. Uh, sa, no, keď sa... teraz rozpadaš o Iráne, tak on teraz by mal byť nestývalý. Práve... Zvu, zvukovo vám nahrál, vlastne od velvy, išiel do velvysla... alebo na Vyslanectvo, tak uh, položil nejaké otázky, v podstate museli ísť do zahraničia odcestovať. Uh, samozrejme položil nejaké otázky a ja, ja ten okruh tých o, otázok neviem to pravdepodobne bude čoskoro spracované a, a odvysielané v jeho podcaste ale niečo podobné jednoducho bude uh, aj v tej rozhlasovo televíznej forme to nazvime, no. ano, že vlastne si bude volať hostí, ktorý, ktorých budete vidieť aj na kamere. Tak, tak, tak to je to, hej, je to, aj, je to dôležité, to že, že a my sme toto asi veľakrát hovorili že my sa tu na v výstrici tej kamere a tomu obrazu bránime z dôvodu, že stále máme pocit, že sme v rádiu a tak, ale že dobre, tak je nejaká požiadavka doby, všetko ide na kameru, tak sme si povedali, že dobre, no. tak skúsime to cestu Bratislavu prehnať na kameru a, a asi v dohľadnej dobe by sa na našej stránke, a to možno je na Zdenka otázka, no. mohla objaviť nejaká taká sekcia, že, že obrazová sekcia? No ono to ešte chvíľu bude trvať. To není len o tom, že, že vlastne, lebo uh, aktuálne je to tak, že tá technika, ktorú máme k dispozícii, musíme u trollilinku upgrade uh -huh. samozrejme. No. Uh, prioritne budeme vrobiť, uh, uh, alebo nahrávať rozhovory na postprodukciu, takzvanú. Tí, ktorí sa v tom trochu vyznajú, tak vedia, o čom hovorím. A, ak Boh dá a technika e, nevystrelí, mm. e, tak dokúpime ešte samozrejme e, ďalšiu techniku, ktorú vlastne budeme musieť náparovať tým, čo chceme urobiť a vy potom budete môcť pozerať aj ten obrazový materiál dokonca naživo e, na našich stránkach e, Uh, no, Naživo na to asi, znamená veľká predstava, že, predstav, že pôjde to ako rozhlasová relácia v rádiu a zároveň áno, niekde... Vy budete môcť konca, Kde? Obraz? Na YouTube? O, obraz bude na YouTube a bude to prelinkované na, na našu stránku. Napríklad. Ale to vám vždy dáme vedieť. Toto... Tieto celá technikalie sa ešte musia trolelinku utriasť, pretože uh, v podstate ja ako mám v hlave zhruba ten koncept, že technicky, že ako to urobiť a vymyslieť, pretože uh, vy ste síce v Bratislava neboli, ale tam sú ako keby dve miestnosti. Jedna no. je rádiová a jedna no. je ako keby taká, dajme tomu, pre hostí, keď si chcú uh, dať kávu, posedieť a podobne. No a práve aj tam, čo bude momentálne predušaná. Gro, uh, ten priestor, tak tam sa budú uh, realizovať tie rozhovory s tými významnými osobnostiami, s politikmi, s veľvyslancami. Viem, že komunikujú už Dušan s, čín, s čínskym veľvyslanectvom hm? a tak ďalej. Vieš, Hej, ja ako, myslím, že dneska išiel do Viedne, do Viedne urobiť na, rozhovor na, s iránskym veľvyslanectvom. Áno, na ambasádu teda a tak ďalej. neviem, či vyšlo. Ale... No, myslím, že hej, ale ako hovorím, že toto sú veci, nepredbiehajme celé, ale sú veci, že pokiaľ toto celé klapne tak, ako si to predstavujeme, hmm. tak v podstate už niekedy prvé výstupy by mohli byť v priebehu dvoch týždňov, ale to naživo vlastne to ešte musíme celé tak... Uh... No a teraz po, iba trošku, no že, že Zdenko, ako to spravíme, že na stránke našej internetovej slobodnej výstave z si ľudia nájdú nejakú sekciu novú, a tam kliknú a budú vidieť veci s obrazom? Či ako tak bude? už teraz tam máme video ako také, se sekciu. Takže tu by sme predpokladám prepracovali na nejaké dve podsekcie, že tam bude naživo štúdio a ostane tam archív tých relácií, čo tam teraz je. Čiže to iba sa rozdelí na dve časti. Ten archív pôjde do úzadia a to vlastne naživo tam to bude síce buď teda tam nebudú vidieť nič, alebo keď to pôjde na život, tak to tam mm -hmm. uvidia. Keď mm -hmm. to bude. to by sme chceli urobiť, že jednak pán Marušák tu začína ja. u nás a bude mať nové relácie, ale zároveň by sme chceli urobiť, aby to nie bystrické, ale bratislavské štúdio bolo pod kamerovým dohľadom, ak to tak mám podať. Čiže všetko, čo pôjde z Bratislavy, budete mať zároveň na kamere, tak? Tak, v podstate áno. Čiže všetky relácie, či už tu bude pani Vincov jeho konzervatívna kon, pozícia. A pozícia Michal Albert. A Mišo Albert či, čiže Bratislavu, by ste, všetko, čo ide z Bratislavského štúdie, by ste mohli mať na kamere. Plus pána Marušáka, ktorý tam bude robiť rozhovory v tej vedľajšej miestnosti. Čiže sme sa rozhodli, že... Kozis sme veľkí odporcovia týchto. Tak, Bratislava je na kamerové Ale systémy áno, zvyknutá. Bratislava, tak tak sme si povedali, že Bratislavu by sme tak skúšobne dali na kameru. Takže v dohľadnej dobe, neviem akej, to je, koľko to ešte raz, uh, Prvé, čo obráz. začne, tak budú vlastne post bude v tom na to, že štúdio, druhé postprodukčná výroba. To znamená, sa tam nahrá, Dušan to zostrihá a v podstate on to uverení potom na našom YouTube, alebo na nejakej stránke, to sa ešte musíme trošku dohodnúť, pretože aj, aj, aj, no. bola, tam, bola tam aj trochu požiadavka, že nejaké tie rozšírené rozhovory, že by boli na uh, nejakej platenej plat, uh, platforme, pretože naozaj treba si uvedomiť, že uh, dušan. Tých hostí nie je jednoduché zháňať. Uh, musí za nimi cestovať. Musí, musí za nimi často cestovať. To ešte tiež bude jedna z vecí, ktorú vlastne budeme riešiť. Mm. Uh, jednoducho, uh, sú tam zvýšené náklady, takže niektoré rozhovory budú samozrejme spoplatnené, hej? Pretože uh, možno nie je celý komplet. Tak, nejaká tak, bude nejaká časť, že keď to, budete to, vidieť, to, ale to sa ešte vzkej. dohodne. To ešte neviem, či bude niečo spoplatňované, to teraz prvýkrát ale sme sa o tom bavili, v tom to štúdiu Hej, neči, áno, či to bude ešte také, že to sa... alebo nebude, ale... V... Či? No, uzma, no, niečo on, také... V zásade tam bola dohoda taká, že môže byť ako audioverzia všeobecná, no. ale keby to niekto chcel vidieť video, tak tam sa mm. asi zriadi nejaký ten mm. uh, hero hero účet alebo niečo, aby tam bolo nejaké predplatné... Vlastne, aby sa ten moderátor takýmto spôsobom mohlo mu prispieť. Dobre, roku. ale to sa bavíme o tej obrazovej verzii. Áno, no, áno to tak, vlastne ak, bavíme čo? o tej nič sa nemení na rádiu. Ne, ne, presne ne, ne, tak, ne. o tom sa bavíme o tej pridanej hodnote tomu videu, čo pri primárne rádio ostane bezplatné, včo obecné hey. stále tak, že stále všetky záznamy budú bezplatne prístupné ako audio. Tak. No, no tak. Ako dobré, že tá Bratislava tak ďaleko a s tými kamerami. Je, je, je. No a teraz vlastne, keď, keď toto všetko pôjde. Počúpe, ale to nie no? není sranda, že kto sme sa tu pred reláciou bavili aj so Zdenkom, sme čítali oči vidne obaja rovnaký článok z Markera vo vlastnej veci, kde vlastne z toho Markery vysvetľujú, že však dobre píšeme články, to je, má nejakú čítanosť, číta to nejaký počet ľudí, ale potom máme, že video sekciu a že to tie je ale že násobne veľký rozdiel. Že to, že, že nikto nečíta články, My sa to, povedať, ale všetci to pozerajú na videu. A to je nejaký nový svet, ktorému, ako keby ja, ja, ja starý rozhlasák nerozumiem, lebo mňa ako keby vychovali v inom svete, že ja som bol stále v tom, že rozhlas je práve tým zaujímavý, že tam není obraz, že je to príposluchové médium, že ho môže môžeš pritom rádiu, žehliť v, môžeš ho počúvať v aute, žehliť a čokoľvek robiť že toto sa ti asi zmenilo časom to sa ti ako keby nejako tak vyvinulo a dnes akože ľudia chcú vidieť obraz že normálne, Vyzerá to tak, že, že, že, že ľudia si šiadajú vidieť obraz. Že to isté, čo ty povieš doráda, no, bez obrazu, tak oni by to chceli, ale že s obrazom. <laughs> ale, že, ale teraz povieš, že no dobré, ale však obraz som len ja. Tu, mňa, vidíte. Čo to máte? Žiadna pridaná. A oni že áno, že to je ono. Že, ale no, no, si, že tre... vy, že, si, že oni to... Že Aj mňa? Chcú. Hoci Každá, čo, neviem je čo, len nech to je na ale, ale ono to je dané tým, že druhá väčšina tých sledovateľov to nepozerá na počítačoch, na televíziách. To znamená, že ty už máš teraz tú možnosť, si sádneš do obyvačky a vyťukáš si na televízie, dáš si tam YouTube alebo čo, a pozeraš normálne... Ale pozeraš. Pozeráš áno, lebo tam to si pustíš ku, ja neviem, vinku, kávičke, no, pívečku alebo čo, a pozeráš. A pozerám na moderátora, Hej, no. lebo čo my vlastne urobíme, napríklad, čak to bola aj požiadavka Pavla Nemca, ktorý mal u nás reláciu konzervatívna pozícia, že dajte mi prosím vás do Bratislavského štúdia kameru, ktorá bude snímať mňa a hostí tak staticky. Ako, a on hovorí že presne tak, ako to má slovenský rozhlas. Že to, sa nebude tá kamera hýbať, to nebude žiadne prestrihy, nič, iba iba on a hostia. A teraz existuje na tomto svete človek, ktorý sa na toto pozerá, že sedí moderátor a host a, a bez prestrihov, bez ničoho iba ja. pozerá celý čas na ten obraz. Uh, sú, sú. A, a, a, a očividne sú. Čo musí ľudia. piť a keď pozerá, že by pozeral Víš, na každého. Sú, sú ľudia, ktorí sa proste, že pozerajú na toto. A ja si poviem, že... A čo na tom vidíte, že tam sa nič nedeje? Ale sú ľudia a podľa mňa je, že veľa. Hm? že, ktorí toto chcú. Lebo si predstav, že tu sedím sám, Hej. ale im pesničky popri tom komentujú. A, a, a mňa bude si tu sledovať sedíš, nejaká kamera. Tak si to predstav, že sedíš tu no sám. No to si neviem predstaviť. A tuto by bola niekde v rohu kamera. A ľudia by chceli, že... A že dobre by bolo, keby ťa bolo vidno. Áno. A ešte keby som sa pritom tom škrabkal. Ale nič pri tom nič? nič. Iba nech vidno. No. Nechápem, ja, ja tomu nerozumiem, ale že taká je asi objednávka doby, ak to tak mám povedať, tak sme si povedali, dobre, keď je taká objednávka doby. Ale v Bratislave. Tak v Bratislave im to sprístupníme. Takže Bratislavu ideme zo, zo, zobraziť. O, o, Uf. Bratislava bude pod obrazom. Vystrica zotrváva v stredoveku temnom. O my na obraz jedeme. No. Počkaj, ale Bratislavu keď budeme dáme... z Bratislavy vysielať, tak už. Tak, tiež. Budeš na tak budeš na obraze. No, no. No. Obraz Boží. To už sa musíš pekne obliecť, zasiť kravatu a tak. Aj to? Áno. No, no pozri to. sa. Nedostanem nebudem... rádiové nejaké kravaty? Nie, nedostanem. Uh, ja teraz Borisov ukazujem napríklad toto je pohľad do štúdia Českého rozhlasu, to je to, čo som ti pred reláciou mm. spomínal, ten moderátor tu teda bol, ale odišiel no. niekam na chvíľu. Uh, v podstate uh, je to kontinuálny stream. Len na moderátora, nič ono a tí ľudia nič. to pozerajú. pozerajú to, počas dňa to normálne pozerajú. Prečo to pozerajú? No, ako, neviem, neviem. A čo, čo ale potom vidia? No ale potom sú tu také, ako presne, ako si Tymiš spomínal, že keď prídu hostia, je nejaká väčšia debata, to je jedno, herec, nejaký väčší host, tak samozrejme sú tam aj pohľady rôznych kamer, tam sú, tuším, vždy bežne a až 4 kamery. Tak keď si tam sadne niekto známy, a... tak je to pre mňa vzácne tam. E, jasné, no, no ale to niečo také, ako keby plánujeme aj tu. No. To je ako, že, rozumiem, že Prišiel mi sem Janek Ledecký, tak samozrejme, no, pre mňa to by to, to bolo zaujímavé. Som, to to aj je to, vidieť, čo ano? som vravel, že pri, prioritne to bolo myslené pravdepodobne na tento segment. Hej. No. Zrazu, pardon, zrazu z toho vyšlo to, že vlastne je každá tá relácia, ale hovorím, že do budúcna to chcem vlastne urobiť tak, že keď bude mať normálne dušan naživo, naživo, uh -huh. to nie, že prednahratú tú reláciu, uh -huh. ako urobenú post, postprodukčne, ale naživo, uh -huh. tak vy sa tam dokonca budete môcť zapájať. Samozrejme nie telefonátom, lebo technicky je to potom už o niečom inom, a aj uh, finančne, lebo ten hardware potom by trebalo dokúpiť a nie je lacný, e, takže e, bude to tam pravdepodobne urobené tak, že bude mať tablet alebo nejaký, e, pravdepodobne tablet nejaký väčší a bude čítať e-maily potom priamo vlastne z tabletu. To znamená tá interakcia alebo interaktivita tam bude s tými poslucháčmi. Otázkou je teda, že, že či to doletá stihneme nejakého celé realizovať, pretože... Uh, a či sa to uchytie ešte? No, a taká otázka. otázka, teraz len taká... Mm. Vymyslím si otázku, že predstavujem si situáciu. Máme to tu, áno? Mm. Ono sa to zapne iba počas relácie, predpokladám. Alebo to no, bude 24 hodín Môžem hodí to nechať, ako toto je to, čo sme riešili teraz pred reláciou, lebo to je vlastne živý projekt, ktorý stále sa rozprávame o tom, že ako bude vyzerať a uh, je viacero vecí. Samozrejme, my... Keďže ne, to... Zatiaľ neroz, nero, nerozvetuj to, len mi povedz, že či by to išlo 24 no, hodín denne. Našťastie, lebo stáva sa situácia, napríklad tu v Bystrici, že vypadnú počítače, vieš, a teraz rýchlo letíš sem v noci, v Tebže, čo toto mi nie napadlo čo tak, si predstav, že to by som vykravatú rýchlo hľadal ale už by som videl a prečo ty nosíš tangáče? no lebo ja mám rád tango no, keby som mal rád polku, tak si tam polkáče to by bola najsledovanejšia a najpočúvanejšia relácia oni no, by sa tešili, že nám padá systém tak by som sem utekal v dny, hej. tešili by sa, kedy padnú tangáče systému no ale nič na, tak to mi len tak napadlo, že či to bude fungovať 24 Takže hodín Takže post, postprodukčne uh, v prebehu dvoch týždňov, výsledky uvidíte asi v prebehu troch týždňov a živé vysielanie tamto asi bude trošku dlhšie trvať, pretože my to technicky musíme nejak tak urobiť, aby to bolo čo najmenej uh, takto, blbúzdorné, robustné, ako typu, že to vám tak nejak nezhodíš a uvidíme, že čo bude ďalej, pretože tam si treba uvedomiť, že pravdepodobne aj tie relácie, to sme tu teraz na to prišli, no prišli, my to vieme, ale my budeme musieť tým moderátorom aj povedať, že keď už toto budú chcieť realizovať, tak pravdepodobne budú také nesmupúšťať audiovizuálny materiál. V každom prípade som chcel povedať dve veci, že ideme na obraz ale zatiaľ iba v Bratislave. V Bratislave. Bohu. A, a zároveň, že as, asi podľa mňa to môžem tak povedať, že veľká posila v podobe Dušana Marušáka, človeka, ktorého ste poznali ako toho, kto moderoval v ZVTV. Dušan Marušák ako pôsobil na viacerých pozíciách. On robil aj uh, riaditeľ OK rádia, kedy si mm. robil uh, na veľvyslanectve a tak ďalej. Jednoducho to je človek, ktorý uh, dokonca zakladal fan rádio. To hey. znamená, že ako treba si uvedomiť, on tam aj moderoval uh, s rôznymi ľuďmi, ktorých ešte aj ja poznám. Ale to, však my sme sedeli spolu áno. v Bratislave týždeň, dva dozadu, e. sme sa tak bavili a ja mu vravím, že čo, čo vám ja vám povedať, však vy máte hovoriť mne, ja neviem, áno, že. No ja som tu ten mládežník, ktorý nevie nič. Akože naozaj človek skúsený, ja som až, až teda otváral ja oči, poznam, že v Kanade žil dlho, no. na ministerstvách pracoval všade možné. a, a pracoval. Posledne ste ho mohli zaregistrovať v ZVTV, ale tá telka si skončila, uh -huh. Rostasova. Tak e, začne pracovať u nás, teraz tu má tie svoje zamyslenia. Áno. A asi od ten, či už tento mesiac, alebo od budúceho No mal byť mesiaca. už aj teraz v stredu, lenže tam je tam bude, pridaný hej, bonus kasus z Beli, lebo majú hostia. Či, či, čiže od budúceho mesiaca už tu začne mať vlastné. Tie ravel. ďalšie, o dva týždne by to malo byť vlastné. A, a... A tie relácie tu bude mať, teraz len otázka, že ako rýchlo sa podarí, ako keby rozbehnúť to, aby to mal aj na obraze. No, Čiže, buď to budú relácie, ktoré budú len tu u nás zatiaľ v rádiu, alebo ak sa to Mišovy podarí rozbehnúť, tak zároveň to budete mať v rádiu a aj na obraze, myslím, na YouTube, hej, že tam to asi po. Prioritne to chceme dať teraz na YouTube, ale hovorím, keďže YouTube je aký je, tak mm. preistotu budeme mať asi zrejme a nejakú zálohu, ale toto ešte budete informovaní, pretože pod mňa to skôr ako o mesiac nebude. Tak no. to živé, to myslím no. teraz, hej, že, takže uh, určite, keď budete sledovať náš uh, Facebookový napríklad uh, profil, tak uh, keď to bude aktuálne, tak Boris dá aj prelinky alebo prekliky vlastne na tú danú stránku, podstránku Slobodného vysielača, kde budete videá a potom aj Zdeňko teda, robí áno, také tie tak. veci na stránke, že No jasná, to, tam tá... Áno, áno, skôr si to včimnú vlastne na ke sociálnych sieťach. Mm. No. A tam potom na našej stránke bude nejaká obrazová sekcia, ktorá je tam už aj teraz, ale budú nejaké no, no. podstránky a tam si tú reláciu no, no obrazovú Predpokladám, že ja to dám ako, ako hlavná, že bude toto živé vysielanie a všetko, už čo tam je starý obsah, tak tam už sa upozadí no, trošku. Tak. A no, no, to... predsa len my tam teraz dávame obsah iných tý, tak, ten video. tak. Ešte jednu vec poviem, pretože jedno z možné, to mi tak teraz napadlo, že ak to bude možné, tak urobíme na nejakú takú podstránku uh, v podstate presne na takéto účely uh, predušaná, myslím, nejaké návrhy, povedzme, ak máte, že koho za hostia by mal mať, tak samozrejme tam budete môcť, uh, lebo ja som za tú interaktivitu. To znamená, že je naozaj, že pokiaľ máte nejaké otázky, uh, kľudne to môžete, buď na Kamila Linku, dneska, je, keď, keďže pondelok a som tu, tak ako nemám možnosť vám zdvihnúť telefon. Nemáš zo sebou telefón? Nemám ne? ho zo sebou, však, ako veď, však som tu, nie? Však ako môžu ha, zavolat. Ty, správny chlap to nosí zo sebou furt. Tak to zasa vieš. Ne? Nech, nech. Uh, alebo prípadne napíšte teda ku nám do rádia uh, Dušanovi prepošlane. čo zo sebou stále nosí? Ježiši má. Kol ty Áno. <laughs> mm -hmm. Aha. Ja, ako... no dobre nič uh, takže môžete posielať uh, jednak otázky aj návrhy na hostí, my mu to dáme uh, a ozvyšok uh... ja mu chcem vlastne teraz využiť tú možnosť aj vystruhať takú naozaj úprimnú pochvalu že ja by sme sa tak bavili ja som mu volal v piatok že, že, že počuj Dušan, že Nešiel by som robiť rozhovor s nejakým veľvíslancom iránským v Bratislave, že k tomu, čo sa deje v Iráne, a on mi vraví, vieš čo, tu v Bratislave iránske veľvíslanstvo nie je, ale že je veľvíslanstvo vo Viedni. Idem. A on, tak som mu... Sadol a, išiel. Tak sadol a išiel. A ak to všetko vyšlo, ja neviem, či to vyšlo, ale ak to vyšlo, tak práve dnes mal nahrávať rozhovor s veľvíslancom vo Viedni iránským, a ak sa to podarilo, že, že to nahral, tak potom by to malo byť o nedlhom našom vysielaní. A to, a to ešte boli patalie, keď sme riešili, pretože a, nahrala, na túto, túto situáciu, situáciu, my sme postupne, ako sa kupuje technika, alebo dovybavuje tam, tak vlastne tým, že išiel skôr, tak to bolo tiež ešte aké veselo, že aby sa s tým zostavil hej, celým. Tak, tak, ta, ta, Ale tak, je to aktívny človek. Takže tak, tak, tak, tak, no. asi pred predstavkou povieme, Už zase predstavku? No, dáme si, však tu sme iba jednu mali zatiaľ, no. že... <laughs> tak, nemáme veľa predstavok. No, a nie. Nie, tak nemusíme si dať, ja len som to chcel povedať, že máme tu vlastne nového spolupracovníka. Dušana Marušáka, a ktorý bude mať tú svoju reláciu od budúceho mesiaca v rádiu a ak všetko vyjde, tak zároveň popri tom zvuku, ktorý je tu bežný, lebo sme v rádiu, budete mať aj obraz. No, ak všetko vyjde, tak od budúceho mesiaca Dušan Marušák s novou reláciou, ale už aj na obraze. A nielen on, ale aj všetky relácie, ktoré idú z Bratislavy, to znamená Mišo Albert, sme to Prvá línia, Erika Vincov-Reková, všetky tie jej relácie, plus Dušan Marušák, Všetko toto by mohlo byť na obraze. No tak uvidíme, ako sa to podarí rozbehať. Bra Bystrica ostáva po starom. Tu sme Brontoslav. mi príde ako normálne, že Bratislava samostatná jednotka. No tak dobre, však nie, my tu držíme nejakú líniu. poujeme ešte o nejakú záchronu starého sveta. Ale, ale dobre, však ten svet sa nejako vy, vyvíja. Netreba tomu klásť asi nejaké prekážky, no tak ľudia chcú obraz, no. Tak ne, pripomenieme neho, ľuďom neho od, otázky poslucháčom, teda otázky, že kam môžu posielať otázky. Ja mám otázku. Už, už prišli? No jasné. Ježišmaj. No, vy furt, je, prestávka, je, prestávka, prestávka. ešte jednu. Počívaj, ja by som tako, k, neviem, či to nájdeš, ja som normálne dal napríklad ku mne do vysielania uh, Marie Rotrovú a ja sa znám, že či to nájdeš. Ja ah. sa znám. No to je si mi ako to chceš do prestávky? Ne, ne, ne no, po, ja len, že či to nájdeš potom, lebo varkime to nemáš určite, ale. <laughs> no to ťa čo napadlo? Lebo, lebo on je schopný nájsť kade čo? Ale to ti čo napadla táto pesnička? Na čo, lebo som tam dával veľa českých teraz do, do bestka. A ty tú pesničku nepoznáš? Ja sa znám. Má to tento názov? Áno, to je rok, ktorý? 71. 71 No Aj to lebo, z filmu no, Počkaj, to robila A nájdeš to, vieš, to nájdeš? Petr Habka a filmové melódie No, to si dobrý, filmové melódie. Ja tiež, som ho nachytal. Nejde o to nachytať ma. Ja tu nemám archiu slovenského rozhlasu. To nie to nie no. je, ja, tak, že a on si zmyslí pesničku a, a, a zahraj mi. No, čaká, že všetky No, všetky, no poznať práve, môžem, že? ale nemôžem no. mať dostupné. No, ale poznáš tú pesničku? No, s touto som sa osobne nestretával no. často. Netvrdím, že ju nepoznám, ale som... Takže v tej ďalšej si ju zahráme, dobre, okej. Okay. No, a máš ju? Ja ti môžem poslať. Zazpievaš ju? Áno, prezident. Aha, ju neviem. Ha, ha, ha. No, neviem. Aj, ja ja se znám. A Ale je to nejasné, no, a... s kovbojem, ta prvá, ta úvodná, to je letoskov bojem s Jaromírom Hanzlíkom. Áno, a s danou uh, kolážou, Danielou kolážou. Áno, a má tu len nejaké 2-30, tuším. Sa tam, však to je taká kratučka. Áno áno, áno, áno. Však to poznám, ten film som videl. No, Ale On, tak tam kraví pásol. A tady poznám všechny krávy, ale vás som ešte nevidel. No, takže toto si si ty vymyslel. Dobre, ale však do ďalšej prestávky potom, ak ešte stihneme nejakú do polnoci. Ale teraz si dáme inú prestávku, ešte hudobnú a po nej pôjdeme už na tie maily, ano? Takže lož a spoveď pravdy na nás čaká v pesničke. Taká vážnejšia. Nie, hádaj trikrát. Ja ti pustím a či že či uhádneš. <Ský> počkaj, počkaj, počkaj, to si... Dál som si sluchatka, môžeš. Takže ideme na to. Lož tak ďaleko je od pravdy Ako od marasu smaragdy. Lož však potrpí si na krásu A pravdu často do marasu Zatlačí noblesným opetkom A seba nazve vševedkom A tak pravda pod ťarchou hnusnej lži Ktorá ju tak často poníži Sa neveriacky ľudí pýta Prečo je lož tá celebrita Čo aj v médiách sa usmieva A mňa pravdu tak zahmlieva Ja viem, že vám svojou nahotou občas do životov a v žiare mojej nahoty vám vtedy lož zahrá do noty no prečo hráte podľa jej nôt, aj keď vám nejde o život a len preto mám byť zahmlená aj keď pre ľudí som stvorená že vy, ľudia, sa pozeráte Radšej na to, čo v peknom šate Dokáže esteticky pôsobiť A tým si vašu mysel podrobiť Ja viem, že je vám milšia ako ja A svojou krásou vás opája vedia ja som vrcha keď odvaha Vyzlečie ma celkom do naha No preto má byť lož vždy môj kat, Že som nahá bez pekných šiat Ja viem, že vám svojou nahotou Kupujem občas do životov A v žiare mojej nahoty Vám vtedy lož zahrá do noty No prečo hráte je podľa jej núot Aj keď vám nejde o život Je to snáď preto, že som čudná Že nie som taká milosrdná sa vám občas javí lož aj keď ani zadera groš jej milosrdenstvo nestojí keď ním vám len ego ukojí k jednej veci aj keď rada, musím sa však priznať ja pravda aj keď rada, tak priznávam že občas až na smrť prehrávam s tou krátko nohou falošnicou ktorá vie vždy prísť s dákou mincov ja viem, že vám svojou nahoto občas do životov a v žiare mojej nahoty vám vtedy lož zahrá do noty no prečo hráde je podľa jej nút aj keď vám nejde o život keď hrozí jej a to nezriedka že jej imič imič vševedka že výjdem na javo A za to sa Miloš krvavo A neľútosne pomstiť snaží Veď po triumfe lož vždy baží Niekedy ma však aj nechá žiť A snaží sa ma len podplatiť A myslí si, že keď zasvišti Minca vo vzduchu tak si zajistí, Triumf a veľkolepé renomé A predíde tak pohromé umočí. Tak u vás ľudí si zaručí, aj keď machia pocit, že s ňou sa nič prakticky nemôže nikomu z vás stať keď sa jej podarilo umočať. Mňa pravdu smutnú a zrozenú z toho, že za celkom bezcenú ma vy ľudia považujete Veľmi milujete Ja viem, že vám svojou nahotou Vstupujem občas do životov A v žiare mojej nahoty Vám vtedy lož zahrá No prečo hráte podle jej nút Aj keď vám nejde o život Prečo sa lži vždy tak darí Pretože vždy má v rezervoári 100% istotu, že patrí k ľudskému životu, a preto ty lož. Ľudí nič, ľudí podveď, nezničíš však nikdy moju spoveď. zostane len spovedať sa. Toľko pravda. V hlavnej úlohe v pesničke Yogobend, podpísaný pod skladbou. Tak som to trafil. Že to trafil to... si Joško Gocman, ktorý má u nás reláciu, jogovicu. Chvíľku to vyzeralo v že <rý> je to dobre. Dostal sa do e, situácie, ktorú on až tak veľmi nevie zvládať ako my keď sa mu začnú kopiť nejaké negatívne ohlasy zo strany hudobníkov. Mm. Pričom, Lebo vysielač? A, alebo slobodný vysielač, mm. samozrejme. No, máme to aj na to vlastne jednu z reakcií, ktorá dnes prišla od, od, od Júlie áno, tá píše, ahoj, do štúdia. Chcem len toľko povedať, že ma zamrzlo, keď v predposlednom dieli Jogovice Jozef povedal, že pomyslel na ukončenie relácie, to by bola škoda, len preto, že niektorí interpreti si neželajú hrať, byť hrany, teda, v slobodnom vysielači. Z okolností sa to týkalo pána Eda Klenu. A pravda je aj taká, že 20. decembra 2020 mi prišiel práve zo strany pána Klenu mail v tomto znení. Ahoj, posílám vám svoju novú vianočnú pieseň. K slzama si mamičky nedojme, ale ja som to tak chcel a budem rád, ak si nájde vo vašom playliste miesto. Prešlo 5 rokov a niečo a pán Klena nechce byť spájaný s nami. A hlavne teda cez tú reláciu Jogovica. No, tak Jozef to mal chvíľočku problém ustať, ale preklenul to <laughs> a do, dostal sa do lepších vôd, tak som rád lebo ja som si našiel jeden album z roku 1990 a ten album točil Michal Tučný a točil ho v väznici vo Valdiciach a Michal Tučný spieval väzňom a nikto mu to nikdy nevyčítal mm. dokonca aj tí, ktorí sa k nám odmietajú prihlásiť muzikanti, ktorí Michala Tučného berú a tak, ako sa patrí, ako kráľa Českej Country Music. Nemajú problém, keď spevák spieva pre väzňov, ale majú problém, keď slobodný vysielač ich pesničku odohrá. Čiže zase sme zrejme horší, ako väzni niekde odsudení za častokrát aj No však mal si ten úvod. No mal tiež, som ten úvod sa No, tak to, tak to niekedy na tom svete chodí. No, ale ako ďalej píše Julia, ja počúvam Slobodný vysielač, pretože som tu našla relácie, ktoré v iných médiách nenájdem, reláciu s kňazom, reláciu so psychológom a inými naposledy ma potešila relácia zrkadlenie na tému Nicejského koncilu. Moje obľúbené relácie, čo týždeň dal o sviatkoch moderne, opony, vykopávky v prvej línii, Jogovica, donedávna pohľady aj keď škoda, že sa momentálne nevysiela a ste asi jediné médium, ktoré sa dá ešte počúvať. Bezujmy, zachovajme zdravý rozum a nenechajme si pretláčať nezmysly z každej strany a prajem pekný večer takže to je Júlia Ďakujem pekne. Potom je tu pozdrav od Petra z Bratislavy tášho známeho Petra, pozdravujem všetkých osobitne cestovateľa Peťa No a v nadväznosti na minulú reláciu by som sa potenciálne rád prihlásil do novej relácie o IT, konkrétne do dielu o Linuxe. Neviem, či chcete reagovať hneď. Kľudný hovor. Môžeš tam bedať. To je v podstate táto veta, sa toho týka. Chceš k tomu niečo? zobereš? ho? A my budeme mať nejakú reláciu? No. Spomínali sme to, že by sme mali mať zase technickú tak, reláciu. by sme, no, ako, že, že že že... by sme si, dajme tomu, sadli. a. Čo... Raz mesačne? No, Dobre. No, tak. Dobre. Okay. Stačí aj štvrtročne, ak nevládzeš. <laughs> nie, ono, takto. Taký jazyk, čo nikto toho nerozumie. Tie novinky, ono, ako je ich veľa, svet. ale takých tých zásadných je raz uh. na mesiac, že to by sa um, asi dalo, že... Um. Tak sa vám hlási, Peťa poznáte určite. Ano. Ešte by som rád zabrdol na základe poslucháča z minula do pani Magálovej, už máme zvučku na podporu rádia v Slovenčine. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov. Á, ah, čakal som to, čakal som to. <laughs> Ešte, nie, eš, eš, ešte som sa toho nepozrel, bol, teda na to nepozrel, boli iné starosti. Ja to ten uh -huh. Tak ja, no vedia, ja pozerám väčšinou česká televízia, ale to je jedno. Nehriike. O... Nehriike, jasné. O... Čo chcem povedať? Áno, pozeral som sa na to dva dny dozadu. Neurobil som to preto, že som musel vyrábať re reklamu na nejakú očnú optiku. Sa na to no jasné, lebo som nahovaral iné veci. E, tá reklama jednoducho aj z grafikov a podobne to bolo teda akože pre mňa e, pôrod. Takže áno, pozriem sa na to. nebuďte sa od budúceho mesiaca slubujem. Budete mať nové, nie za podpory, ale s podporou vašich príspevkov. A vymyslím možno aj iný text, aby ste teda viac pochopili teda, že ľudia prispievajte, Je to vaša, vaša občianská to povinnosť? Samotovka. No nie, to sa <laughs> Dobre. No, časové znamenia. Ale časové znamenia sú dobré, nie? Však bolo, bolo, bude. Však, však chcem nové nahovoriť. Ty chceš nahovoriť no, nové? No, ty, <laughs> ty si chcel nahovoriť. Ale vedome nové znamenie, to je ako... Mne tam chýbajú, že napríklad pred desiatimi minútami bolo 7 hodín. Lebo <laughs> <laughs> Míša, vieš, vieš, aké bolo časové znamenie na telefón. Vy ani neviete, ako som sa teraz zatváril. Každú sekundu. Natváril. Každú sekundu. Brdlás, vieš, čo ešte bolo? Keď si zavolal telefonom ešte no kedysi záľných čas, no, tak to, to, to. bol páska a išla bolo 50, teda 13 no, 30... Zavolal telefón. Áno, hej, hej. Áno. Ja ja no, páska povrít. ti hovoril. Áno, tak preto. A vypadala koľkého in telefón. No, normálne, aj v sekundách ti hovorilo. Viem, že tu bola požiadavka nejak na pol, že ako bolo pol a že to by sme ja ešte asi dali, no, ako uvidíme. boli ľudia, ktorí volali na ten Áno, normálne. To si, to si mal ako službu, zdvihol si telefón, nie, novala, novala. si, vyto, vytočil si to no, číslo, ja si ho no. nepamätám, a tam bola, normálne... Tam bol automat. Automat. a tam ti bolo, ja neviem, 13 hodín, 15, 15 minút 12, 53 sekúnd. 5, nie, 5, 3 sekundy, nie, to bolo po desiatich sekúnd. Alebo po desiatich to bolo, už si to nepamätám, hej, ale no. bolo to normálne. A 50 sekúnd. Bolo 12 hodín, presne. Tak, kedy si nemá presný čas na telefóne, musel si sa len zavolať. No, no. Alebo pozrieť na väžu. Tak. Hmm. A tam boli iné služby, tam boli uh, odchody vlakov, a tam ti tiež automat hovoril, nejako tie aj základné tuším, no. aj autu. no. Veď si pozrel nemocnice na kraji mesta, tam bola, kedy mi ide najbližší spoj do Bratislava. Hey? Mhm. Mhm. Mhm. Či do Prahy tam tedy. To bolo no. také? Áno. Mhm. A to ti kto povedal, automat? No, tam už nie, tam <laughs> Je už tam bola, bol živý tam už no. Dobre, drži, že tak sa držte, teším sa na guláš, tak my sa tešíme s Petrom na stretnutie. Takže ešte raz... 21 až 23 Jú... august. V august. Tak august. ešte zopakujeme august. na konci, nemusíme každú chvíľu. August. Gabriela nám píše zo Spišskej Novej Vsi. A vraj dúfam, že si Peťo nesedel v tieni, ale si sa aj poriadne opálil. On prišiel taký arab trošku. Ja tu ja. Teraz ja. Z neho má, takú, má taký snedý nádych. No. A zdá sa mi, že sa mu jazyk trocha rozviazal hey, chlapčískovi. Je Joj No, <laughs> no. Je taký rozkecanejší, tmavší Je, je taký trošku pávený Robí dobre, robí diví človeče Ja by som diví. tiež chcel ísť ako no, Odviazanie viadne. Ja som si osobne myslel, že ešte väčšia zmena príde Ale dobre, však každý niekde začíname Miros Galanti, ďalší písateľ. Na úvod by som chcel spomenúť len jeden menší postrek z minulej bilančky, ktorým naplňate vysielanie. Peter Marmán, duchovne založený psychológ, pán Zajden, farár, pán Volk. Čisto technokratický analytik, pán Kršiak hudobne založený fanatik, pán Michalko politik, pán Emil Páleš vizionár a neprekonateľný mysliteľ, pán Harabín emeritný sudca, pani krajníková právnička, pán Lesičko historik. Tento obsah, ktorý ste ako tým vytvorili za viac ako desať rokov pôsobenia, je úplná fantázia pre komunitné rádio Len a Len Skvele. A na záver jedna otázka. Kedy príde Emil Páleš? Emil Páleš príde v apríli Vyzerá to na 4. 4. Ja si myslím, že 1. aprílový víkend. Áno, sobota. Tak. Ale no, na to na víkend prvý... nie len, v sobotu len. A budeme sa baviť o, teda vec, sobotu a aj vám poviem tému <kým> budeme sa rozprávať o tom, čo sa deje so svetom na pozadí tej iránskej krízy. To je také aktuálne. Miro dodáva, už len ďakujem a som rád za vaše vysielanie a vidíme sa na guláši. Miro je z galanty, pozdravujeme galantných. No, musím prízať, ja. A nože, vremusím prísť ešte, teraz prídu všetci. On to berie ako to trest. Ešte, to ešte, Peťo, ešte k tomu povie. <kým> Dnes, že čo všetko ľudia na guláši zažijú. No, to, ako, no. Mo, ako môžem, čo som vizionár. No, tak ale gale, poša, no, že ako, čo tam príde, čo tam mene. zažijú. Čo by sme no. chceli zažiť? Boris, sme sedeli v, v, v, v aute, pozerá na mňa a hovorí, že dúfam, že prídeš, lebo prídeš. Tak, všetci musia prísť. Všetci musia prísť. Ne, sme si povedali, že teraz treba ano. ten guláš tak spraviť, aby ľudia mali možnosť poznať ľudí, ktorí za tým pracujú. A rádi, áno. Milan je ďalší písateľ. Spomínali ste tam platformu Hero Hero na nahrávanie obrazu. Ak by ste sa do takého, čoho si chceli pustiť, viem vám pomôcť. Chlapík z Jírska vytvoril na frameworku VUE, v ktorom pracuje aj ja, pracujem aj ja, projekt, je tam nejaký link na komerčné účely, to vyjde zlomok v porovnaní s tým, čo na iných platformách, dá sa tam vysielať online, robili to na konferencie v čase covidu, ponúkam to zároveň aj uložicko na to, čo sa tam odohralo, dá sa to spoplatniť cez strip, tak ak, aby obsah bol v štýle hero hero nech pošle e-mail. Navyše to ponúka opis podstránok, komentáre no, od ľudí, čo to e sledujú. Prepa pre pre no, prepošľam vám to. Ano, určite no. to odporúčam naštudovať. No, to je tak strájpko máme, to sa dá napojiť. Prajem pekný večerník no. sa darí a nech sa takéto zhrnutia pravidelne ešte minimálne 10 ročia. <súdň> Na čo on vlastne napísal? Zjednodušuje je to trochu. No. To je, to, teraz je to trošku na vysvetľovanie, ale on v podstate ponúkol podobnú službu, len, ako by som to povedal, zdarma... Kvázi, alebo alebo by som to... No, nie, my sa s ním porozprávame a... Áno, to, to, on, ono to Hero Hero berie celkom dosť si veľkú províziu z toho, no. čo sa posiela. Pokiaľ by tu bola zlomková, tak je to určite aj pre tých moderátorov lepšie. Ktorí ale ale to Hero Hero je stále lepšie ako YouTube treba, z ktorý, keď, no si tam, keď si tam spoplatníš, tak myslím, že skoro až 40%, 40 mi kdo si vravel. A ešte Predstvene tam musíš plniť nie, podmienky aj, ešte rôzne, hej, že a... to je a môže ti to kedykoľvek zrušiť, pokiaľ ty raz za dva roky tam nedáš nejaký papier alebo nešpecifikuješ nejaké veci ako je to hrozné, ako, uh, takže toto, toto sa určite môžeme. Jane tiež píše často, zdravím vás ani ja tomu nerozumiem, tí ľudia keby prišli o zrak, tak sa asi zbláznia ľudia nechcú ani čítať články, im niekto musí načítať a oni si to pustia a tomu tiež nerozumiem. Fakt je doba divná. Záver. Jane, neviem, ako to je myslené. Bože, kršiak v tangáčoch. <rý> <rý> Vidíte, znova je lepšia predstavivosť ako obraz. <rý> <rý> ja to tak... ja ja ja je myslím, Ja si tiež to, myslím. je <rý> <síva> ale za normálnych okolností, vieš, vždy, keď som sem prišiel, tak je tu určité prítmie. To znamená, že neviem, A... že či by videla úplne všetko. Ale stále lepšie v tangáčoch ako bez nich. Ale ona vlastne naznačila, že lepšie je to predstava ako naživo. No, no. samozrejme. <síva> <síva> Jasné, niektoré veci musíš nechať zahalené rúžkom tangáčom tajomstva. <síva> no. Hej. No. Tak to by to malo fungovať jo, na tomto ale, svete. Ale... Ja som s touto poslucháčkou zajedno v tom, že akoby ne, nerozumiem tomuto svetu, ktorý musí byť na kamere, na obraze. Ja nevravím, že to je zlé ani dobré. Ja len Yeah, Veš, ale tie platformy si to viacej uvedomujú, že ten svet je taký, je taký, a aký je, zmejlo, pretože, pretože ty, keď sleduješ ten video obsah, ako ešte raz to hovorím, lebo šta existuje štatistika, ja som ju čítal možno dva týždne dozadu. Ty naozaj, keď prídeš domov, ty, ty si nezapneš počítač, alebo čo ty prvé, čo je, keď máš tu Smart TV, zapneš YouTube, je tam kopec iných platform, Netflix a neviem čo ešte, a ty to sleduješ. No. A teraz, ty neobídeš tú reklamu na tej televízii len tak, akože kde to na tom počítači, áno. Lenže pre toho človeka, alebo pre toho daného, si predstav, však aj ty máš televízor hore ale, ale teraz je to trošku podľa mňa iná debata, to je teraz o tom, že No áno, ale že je to buď, aj o to... buď si rádio, alebo si rádio no, s obrazom. No lenže v tej televízii máš všetko. Ale veď tu sa nikto nebráni tomu mať telku, ale my sme rádio. Viete, A keď chcete rozumiem, mať rádio, že, že, tak že, nerobte z toho telku, to, lebo nino, už to nie je rádio. Nejako, to sa ti tak nejako časom, ako keby zlepilo do dokopy. alebo si zober, chcú... máš bicykel hey. a oni sa už nechcú bicyklovať, oni chcú už motor, Zvoľujem ale už tomu telke... nehovorte bicykel. Mm, ja viem mm. len, že v tej telke máš multifunkčné zariadenie, kde si môžeš pozerať. Fotky, ale to ja nehovorím, video, že to nemusí radio... byť alebo nesmie byť. Ja viem, ja ale ja kúpiš ja si neviem. bicykel, lebo sa chceš bicyklovať, nie voziť. To si na to kúpíš motorku. A to už ne, nemôžeš hovoriť tomu bicykel. Takto by to malo fungovať. Ja ne, netvrdím, že nemajú existovať kamerové systémy a filmovania a takto, ale už nepotom nehovorte, že chcete počúvať rádio. Hej, hej, hm. že to... Lebo utekáte od podstaty rádia. Tak, že, že, že my sme ako keby... Čak, my sme ešte, to, to bude také smiešne, keď to tak poviem, ale, ale to je pravda, že my sme ešte také posledné... No, dinosaury. Dinosauri, odchované na tej starej takéj tradícii rozhlasovej, že, že rozhlas a televízia sú dve rozdielne veci. Že ten rozhlas je v tom úžasný, že nemáte žiadne rušivé elementy. To znamená, jediné, čo počujete, je môj hlas. No, okrem suseda. Ale... ale, ale ale nemáte tam obráz, to znamená, nevšímate si, kto je ako omlečený, učesaný, ako sa sedí, mrví, niečo. Nie? A že to bolo práve pr to, to pekné na tom rozhlase, že vy ste počúvali len ten hlas a nič vás nerušilo. A, teraz a si príšla... predstav situáciu, že sedí v štúdiu pán Brodsky ako kedysi, no. čítal večerníček a oni by ho chceli sledovať no, pri tomu. No. No? A, a zabudli by na to čaro, ale, čo ale im on vytvára. Že, že, že, ale to je, to, to zase niekto povie, že my tu máme spomínkový optimizmus, <laughs> že ako vráciame sa do toho niečoho pekného, starého, ale že to už dneska tak neplatí. Tak asi to neplatí, však zase sa vrácam k tomu článku Markeru, uh -huh. ktorý napísal, že jednoducho oni tie videá majú najsledovanejšie, to sa očividne sa niečo zmenilo, a asi nie je celkom správne tomu s tým bojovať, hej, že tomu dávať nejaké bariéry, že v žiadnom prípade nesmete a my žijeme v predstavách. Tak práve preto sme si povedali, že keď, keď už ten svet je taký, aký je, že to chce mať na obraze, tak dáme ju tu Bratislavu na obraze. No, to je taká skúška. Taká skúška. Či, že... či to vydržíte? No, tak No uvidíme, tak, možno nás budú číslami neskutočne predbiehať. No, No, dobré. Ale tak chcú mať. Vidieť a Míša Alberta. <laughs> podobne. No. Tak, veľký výber tam už potom nie je. A čo to potom bystri sa môže prekonať, čím? <laughs> no, myslím si, že je to takto dobre, že to začne nie, to u Bratislavu. Niečo, tak sa tá doma mení, no, sa to nejako vyvíja. Tak, ne, neván, že... Ale v každom prípade platí, čo som povedal, keď sme sa raz rozhodli byť rádio, tak nebudeme tu sedieť na motorkách, len preto, lebo svet sa posúva. Hej, no. to, to je pekný, to, to, to je taký pekný, taký to je obraz. názor. Ďakujem pekne. Taký, taký. Počkám si, kým to bude zosobnené v nejakých prémiách. No áno, áno. <laughs> <laughs> Áno, horiešku. Urobím ti prémiový banner na stránku. Ďakujem pekne. Sa Bez fotky. S fotkou. <laughs> Dokonca. V svet sa ženie do pekla. Už ne. tam bude mať fotku. <laughs> A dúfam, že budem v tangačoch. Také bistrické brontosaury, ktoré tu veria v nejaký starý svet, ktorý asi už dávno zanikol. To je taký pekný obraz, nie? Ale že? tak potom vieš, títo youtuberi <laughs> že... všelijakí čo robia, no však tiež sa len pred tou kamerou posadia a rozprávajú ľuďom a potom im tam propagujú všelijaké výrobky a, a keď to nevychádza dlho, tak sa prihlásia do nejakých televíznych reality show, Zde aby... Zde to tu veľmi vzdychá, čo? Ani, no... Máme de... no, de... otázku? Teraz ne, točkaj, momentálne de... nemáme. No vidíte, takže ti poslucháči predsa by sa mali pýtať aj technickejšie veci napríklad, keď sme tu inak mimochodom ten uh, neprejde Bilančka, keby by sa nepýtali na Emila, normálne no, Emila je tu Emilie úplne Emila je ši, tu úplne Už mal Emil hm? A, vyzerá to na telefón. Tak vyskúšame teda poslucháča len si musíte zobrať sluchátka všetci ktorých sa to týka lebo nevieme koho sa to no, týka. No. Moris sa tam zamotal. Mm. No, Dobre, no, už... Ten, ti... ten telefón čo má ten 10-kilový... <laughs> 20-kilový telefon. <laughs> Takže dobrý večer, ak sa počujem. No, už sa nepočujeme. Už posluchač to vzdal. Nevadí. Uvidíme. 048, 381, 01, niekto zavolá, tak ešte jednu vec asi... Ja si myslím, že by sme si mohli dať hudobnú prestávku. Lebo Myšo mi... Prečo ja som ti poslal dve. Ja viem. Ja poviem jednu, mne sa tie pesničky sú úžasné. Jednu, jak som spomenul... Ešte nemenuj tú druhú. tu druhu nemenuj. Potom si ju dáme. Áno. Takže len to ja se znám, lebo tá prvá je unikátna. No však tá unikát si potom dáme. Áno. Ty, keď si už jednu spomenul je úžasný normálny Peter dneska. Mm. ty už začínaš mať komárie príznaky mm. sa toho hrozí veďte že je medzi nami taký veľký stôl mm. <laughs> takže a, ešte, a predsa len ten telefon aby sme využili poslucháča ak by náhodou aby nám nezaspal dobrý večer ale tam je nejaký vietor Halo, halo. A sa počujeme? No nič, tam je nejaký veľký vietor. Asi nie no. Asi vietor. Asi vietor. Tak pesničku si dáme po nej, potom povieme viac. Všechno šťastie je na sladké. Mas všetkých taková klip najít toho, co si vlásku promiení a ať se co chce, jej jenom s ním necestou Tak, tak toto vyzerá, keď sa pera autorského chytí, nielen Petr Hapka, ale aj zde nekdy Tak, tak. A v 76. sa to točilo. No, skomí... 76, ale myslím, že... Film, možno, že verzia, ale mala by byť staršia ako film. Áno, áno, áno, áno. No, lebo však keď znela vo filme, tak nemohla byť natočená neskôr ale teda 76 svieti pri A je názve. to ináč, je paradox, že ono ta skladba je tiež jeden z tých unikátov, čo som našiel za predošle dva týždne, lebo on to mal pod palcom fond kinematografie tak, a tak. tí nespolupracovali až tak dôkladne so suprafonom alebo s rozhlasom, no. takže niekedy sa stane, že také raritky, keď vychádzajú, tak s oneskorením. Ale sranda, že Pet e, Petr Habka vlastne, že to vyšlo na jeho albume a ešte následne potom ešte na jednom CDčku iného interpreta. Aj na výberovke filmových Hej, melódií. Aj je to tam. už najdeš. No, vidíš to. No. Takže ako e, tá pesnička je naozaj takým malým unikátom, pretože bežne sa nehrávala. No keď Zrátka. sa hrajú filmové, tak znala Panna Pána, pána no, Severní také. vítr a což takhle dáci špenát a takéto pesničky to skôr dostaneš, no. než takúto záležitosť. Sa teda, no, samozrejme, že to poznám. Hey? Já, super, super, toto poznám, super, ale. No ale to... potom hey? bude poznám to Ten... druhú Naša musel. romantika. No ty si pripravil ešte jeden unikát, a to je spomienka na dámu, ktorá nás len nedávno opustila. Veľká herečka Jana Brejchová, veľká hviezda, krásna dáma. Ona, ona, o nej sa hovorilo, že nevie spievať, respektíve ona to povedala pri nejakej príležitosti a aj to v jednom rozhovore zopakovala, že ona sa bála vlastne, e, že nebude spievať dobre a preto e, na karoštene naspievala úplne iná no, spievačka. Helena Vondračková, jasné, áno. <laughs> ale Jana Brechová sa v pesničke objavila, ale iba recitatívom, no, no. no. Existuje. Dáme si ešte tu jednu teda? Máme pripravenú tam a koľko? Takže tri... teraz neď? Nie, no počkaj, tak ako, tak vieš, <laughs> uh, my zdrhneme za, zatiaľ, ale... Ako, ja aj tak? Chcel by som. A je to pomerne krátka skladba. Je Než sa poslucháči preberú, ak sa preberú ano. ešte dnes, tak máme tu jednu ešte takú unikátnu, teda s názvom Proč... februára prišla tá smutná správa z Českej republiky o odchode dámy, ktorá sa nám pripomenula v tejto nahrávke herečky Jany Brejchovej. Živá láska je tá pesnička s Karlom Černochom, v ktorej sa objavila tiež svojho času, ešte v 70 rokov, rokoch. Toto si kde vyhrabal prosím ťa? Toto? Uh -huh. no. Máš známosti? Áno. Dobre. Je to je nejaká stará vec? No musí, byť. musí A... byť, A to si ty nepoznal? No herci spievajúci, oni to naj... v rôznych archívoch sa to len skôr nachádza. Táto skladba, aspoň čo mám informácie, by sa mala niekde objaviť, ale není ešte ako úplne oficiálne v obehu. Mm. Ja, to je to ako ešte novinka. Nie, no, no, novinka to nie je, to je... Pre, mňa, pre mnohých to je novinka, ale... Pre mňa určite, áno. No, nič, ešte jedna vec je, ktorú by sme mali spomenúť, ešte keď sa rozlúčime, je, že nejaké veci nové vznikajú, ale niektoré veci končia. A skončili. A Aspoň... skončili, a to je relácia mm -hmm. na Panskej. Ona neskončila v podstate len u nás. Skončila. O, ona skončila, a aby ste vedeli, že teda akože prečo skončila, tak skončila preto, lebo sa tak rozhodol moderátor Paluša Divý, mm -hmm. ktorý nám napísal mail, že... Chceš aj prečítať? No, neviem, či prečítať. Budem parafrázovať, že po zrelej úvahe sa rozhodol, že... Ďakuje, že sme mu dali priestor a že už by chceli keby vlastnou cestou, tak som to pochopil, uh -huh. tak ide vlastnou cestou, však my nemáme možnosť nikoho tu ani držať, ani nejak niečo, tak ide vlastnou cestou a teraz niekde vysiela tú svoju reláciu na C YouTube. Cez YouTube. Aj. Tak sme mu poprieli všetko dobré, nech teda vysiela, takže relácia, ktorá išla v nedelu, na Panske, už vlastne u nás nebude, ale nebude, nie preto, že by sme my tú reláciu vylúčili, ale preto, lebo sa tak moderátor rozhodol. No tak, pre, už tu nebude táto relácia. Tak to je ešte taká vec, čo som chcel spomenúť, aby uh -huh. sme... Tak relácie prichádzajú, odchádzajú, Hej. ako v bežnom živote, takéto tak. veci sa dejú a my držíme palce aby im bolo veselo. Tak, ako nech sa im daríš, však skúšajú to cez YouTube, tak skúšajú. možno to bude pre nich výhodnejšie a po tej stránke cestovania, lebo však sem dochádzali a teraz každú nedelu cestovať hore-dole, to tiež zoberie dosť času a tam takže majú, možno vlastne, aj väčšiu slobodu budú mať. Takže teraz, oni ne? vlastne fungujú ďalej na YouTube, ale, ale u nás už vo vyselaní nebudú, lebo... Sa rozhodli, že už nějak vlastnou cestou. No. Tak... No, deti vyleteli z hniezda. Nee, však teba to však teda to Ale bylo bol dosť rokov, ale ako, veľa, ty zobališ, že to bolo z 2014-2015. tak nějak. dlho. dlouho. Ešte na Kapitulskej, na Prízemí. Tam sa, no, no, lebo nám no, tam pomáhal no. s prerábkou. No, no on sa prvýkrát dobel vtedy, keď sme prerábali ten klub. Áno, a tam sa zrazu z neho hey, vyklulo hey, to hey. celá sranda, kopec z neho išiel hey, von a hey. že by teda mohol vyskúšať nejakú humoristickú reláciu. No a tam tak. sa to rozbehlo s Tonkom Čičvákom dlhé roky. Áno. No, robili ako dvojka, no a keďže Tonko tiež už nie je medzi nami, tak si našiel. Takže polupracovníčku. v v živote proste niečo nové začína, niečo staré končí. Mm. Palo skončil s reláciou na pánske a zase začal Dušan Marušák s jeho reláciou. Teda ešte neviem, neviem, ako sa to nemala by bolo. byť tak humoristická. Teda neviem, neviem, ako sa to bude volať. Že už vieme, názor, ešte nemám názov. Nedozvedel som sa. Takže niečo končí, niečo začína a, a tak. No, tak je to ešte tak asi záverom tiež treba povedať aby ľudia vedeli, že prečo táto relácia skončila a prečo ju už v nedeľu nebudú počuť u nás vo vysielaní, tak preto, lebo sa tak rozhodli, alebo rozhodol hlavný moderátor tejto relácie, že mm. stačilo. No zatiaľ nemám žiadne maily, tak neviem, ideme to už... rozpustiť pred dnešok? No, môžeme asi, hej. Chceš ešte zaspievať ty, Michal? Nie, nie, ja spievať už nebudem, ja si budem pospevovať v aute, ale pospevovať tak... Skôr šeptom, pretože poslednú dobu mám povu. To je šeptem, to je čertem. Tak ja poslednú dobu inak sa priznám, že ja viac počúvam normálne také kľudnejšie melódie, také star. Starneš, Vlasy vtedy odchádzajú, Michal. To ja už, v mojom prípade sú naozaj už veľmi dlho. Ticho, tak poču, ako kôr na A vlasy padajú. Zvlášť to, že ja si musím šetriť sluch, pretože na jedno ucho nepočujem poriadne. Má ah, to okay. už oficiálne. Častokrát na to, ktoré je otočené mne. Áno, hej, no. <laughs> <laughs> Takže uh, ja také normálne, že Enia a Lorena McKenit, pomalšie veci od nohavicu a podobne, ako... Toto uh, ťa začalo. Normálne, neviem, čo sa stalo, ale uh, už žiadne také, že búchanice, ako Halloween, uh, Devil parda a podobne. A inak by si počul na obidve uši. To <laughs> môžem, ja by môže, keby si no, to no, nepočul. Peter má <laughs> inú teóriu, ja vie, že má, že... On sa tak pýta, že čo sa s ľuďmi stane, že začnú počúvať na staré kolena, že, ja neviem, že bzum, zum, brakekeke. Čo, čo, čo to Čože bzum, bzum, Ja som Ale, moderoval čo... svojho času uh -huh. uh, také podujatia, kde sa stretávali kluby dôchodcov. No. Uh -huh. A tam už nie, že rock roll ale aká si mi krásna Hej. a mne tam práve začala, keď som to tak sledoval z toho zákulisia medzi tými vstupmi som tam potom ako vchádzal tak mi taká otázka prišla na úm, um, že kedy sa to zmení, že sa človek večer uloží ako priaznívec napríklad skupiny smouky a Lecepelyn a ráno sa zobudí a aká si mi krásna No, ale tak ako... Dobre, tak ja sa ťa spýtam, akú muziku si mal rád, po, rád povedzme, pred desiatimi rokmi? Ja mám no, rád krásne. to isté, oh, stále, ale, to isté. ale aj aká si mi krásna, mne to nevadí, mm -hmm. ale keď už začne dominovať toto, on alebo, prosím... alebo vysokokríž na Golgote stojí, Hej, hey, on má pocit, <laughs> Napríklad... že ľudia do nejakej doby hmm. počúvajú akože normálne hudby. Veď tí starší normálne... ľudia tancovali, kedy si šu... A potom sa niečo akože tak... príde zlom, z ničoho nič raz z večera do rána príde zlom. A šími, šími je zlom. minulosť. A, a, a také tie dychovky, také tie... No, ja som to Bežek, nenavidel. Toto. A keď som robil svojho času v jednom rádiu, tak my sme vaši naši jubilanti a to sme mali aj my. No však vieš, ako poznáš to? Ja som to moderoval občas. To bola prišla umelá inteligencia a teraz tá dáva tieto zumbre, keď do novej podoby. a to sa strašne veľa ľuďom páči. No len to chcem povedať, že ako mňa pomaly vynášali, pretože som to tam technicky musel púšťať a bacha, z dvojhodinovej relácie sa koľkokrát stalo, že sa narušil ten... No ale... 5 hodín. Dobre, stále. ale nenašli sme odpoveď na to, že kedy sa to stane. Ako to ja sa kedy sa stane aj. tá zmena, že sa to zlomí. Že, že, že predstav si, že naozaj, že počúvaš, ja neviem, Deep Purple, hej? A potom zrazu niečo, bum a, a duchov. No, tak teba sa spýtam, ty máš die neviem, dieťa? Čo tak ja ty, mi? Neviem. Tebe prišlo die dieťa, tak čo si doma počúval stále? No, Viem, že teraz klasika je. Dobre, z on to... To je pri dieťati, ale čo sa stane tebe, že ty zrazu sa v tebe všetko prepne? Dobre, a fyzicky poznáš takých ľudí? No jasne. že No poznám, však som ich videl na tých podujatiach. Fakt. No, ako tých, čo počúvali ako No museli počúvať tým určite takú muziku, ako boli Beatles a takéto. No, ako z to ide s tou vecou, že celý život toto počúvali. No, ja napríklad, lebo sú zase ľudia, ktorí majú svoj vkus a ty si to udržuješ. Ale podľa mňa je najväčšia masa ľudí, ktorým je to jedno. Oni počúvajú zkrátka to, čo je v rádiu. Všetko, A zkrátka, ako no, dobre, tak je to v rádiu. Ty, ale to to zase, ale, do no, no dobre, ale počúvaj, ale zase pre zmenu máš 80-ročného človeka, ktorý počúva Deep Arpou? Nie, no, no, je. Jasné. Je. Hey? Aj starších. Aj starších. Hey? Petr Jando z Olimpiku napríklad papo, si zober. Tom, rozis bolo, Led Zeppelin. No. To sú staré no, rukariny, ktoré... To znamená, bolo... no. že oni stále počúvali. No niektorí ryni. určite no, zostávajú. Ja, ja myslím, ten, čo mal určitý vkus aj v mladí to tak si ho zachová práve. Že... No, netvrdím, že to u všetkých platí. No. Ale no. čo sa musí v tom človeku zrazu zlomiť, no, už hlúka, že, že a prestane toto počúvať a zrazu mu príde chuť na takéto. No a poslom, ako prejsť, ja neviem, prejdeš na niečo úplne no, iné. Napríklad, ja za na sebe vidím, že to, čo som počúval predtým, teraz si napríklad vyhľadávam vyslovene ako amplakt verziu, hm. aby to bolo vyslovene pokojnejšie, kľudnejšie. kľudnejšie. Je to to isté? Je to tá istá? Napríklad ale teraz počúvam to okolo. Aha. Amplakt je úplne geniálna a, a teraz ju dokážem počúvať, keď pracujem, ale nedokázal by som počúvať tie pôvodné verzie. Ktoré sa ti predtým páči. A Áno. zase, ja to mám Áno. napríklad naopak. nechodia aj nové single, ktoré prichádzajú či už zahraničné, alebo z domácich. A boli 90. roky a ja som pesničky Koko Jumbo a takéto veci. Vtedy nevládal počúvať, ale dnes mi prídu neskutočne úžasné oproti tomu, čo mi chodí teraz. Ja, je, koko Jumbo. Aj Koko Džambo. No, áno. No, jasné. A, to je to, to je to, a ja je koko, čo to tak, čo ti príde. No, Oprostom, keď to porovnáš... Ale keď to porovnáš... Ja je koko Jumbo je dobrá. Očiň, keď to porovnáš s tým, čo prichádza. Ja, čo dnes. prichádza no je, ti bude nie je, je, je, že si no, posiela tie no, single. To pisa, a zvlázniš sa. proti, proti je Koko Jumbo je ale rajská hudba. A strašné potom, čo prichádza teraz, keď Koko to, to... Jumbo je rajská my sme, hudba. My, je, sme kolegami, my sme s kolegami mali debatu, že vlastne čo je, čo je oldies v podstate. Pretože uh, už v 90 rokoch boli 80-ky oldies. Čo je teraz oldies? No, 80-ky, skôr 70-ky, 60-ky. No dobre, ale čo je to ale teraz? My, Daraz my... oldies asi 90 No mali by byť aj 90-ky no, už oldies. No, no. No. Ako Backstreet Boys a Oldies. No už hey? A Kelly Family. Hej, hej, hej, A last ketchup, áno. No, A tak. makaréna, to vy všetko malo... Takže možno to vekom, vieš, že dnešní mladí ti počúvajú veci, ktoré my by sme nepočúvali a zrazu ti to príde, že to čo no, počúvaš. dobré, že, že to čo, všetko, ale on kladie inú otázku. On, on, on že je v predstave, že tí ľudia predtým počúvali nejakú počúvateľnú hudbu Klo a potom sa im niečo pre stalo. Nich to možno bolo... Potom sa im niečo stalo, dosahneš nejaký vek a zrazu, že dedinka moja v údolí stý, a zrazu toto oni dávajú predtým, mali, predtým dávali on má e, čo, to, ja, že ja, predtým ja, ja počúvali v výpárpu a potom si dajú dedinka v údolí on, ono, zase, tam sa možno pozeráme na to špatne lebo mnohí tí ľudia vyrastali na takých tých dedinkách v údolí do napríklad nejakého násť ročného veku No? Nej, ako vyrastal na alebo no? vyrastal ešte to čiže v no? rodine to počúvali no? tieto rodinky po tie to vtedy pohovovadilo takže to prehlušoval niečím a prehlúši. potom prišiel sa na to sa vrátil k tomu, <laughs> čo vyrastne vyrastal to je jedna no? verzia a teda keď, a mariánske piesne ako? Tak to už sú úplne inde To je bivobňa. To, to, už, <laughs> to, je to už sú Myšo. <laughs> Myšo je odborník. <laughs> Myšo je katolík. Marianské pesničky, to už sú úplne to už. On, on je skôr na Michalskú bránu. Ale, ale rozvieš, nie, veď ako v, existujú, ako teraz chváľaný, normálna otázka, keď už sa tu bavíme ja o hudbe. Ja že sú ľudia, ktorí predtým počúvali Deep Arpo a potom na Marianské pesničky. No, ale tak, že sú takí ľudia. Kistý, ja, keď som videl ale... tých mojich pochodcov, no. tak som mal pocit, že museli počúvať No predtým, ale ako si ty na to prišiel, že predtým počúvali Deep Purple Možno nikdy nepočúvali Má drahá, dejmi víc, mám no. pocit, že počul každý no. No. A tiež sa to tlieskalo sa na tancováčkach anu. na koncertoch a netvrdím, že všetci ale určitá časť z tých ľudí sa už potom k tejto muzike otočila chrbtom a no, zrazu... Len či to nebola vyslovene taká tá 20-ročná fáza, že boli 20 alebo násnici a potom vlastne už ako nemali nejaký vkus. Vtedy sa viac menej začlenili do nejakej tej niky, hej, aby sa vedeli, ako to tak, povieme tak biologicky, že spárovať a tak. Hej, a, a, a jednoducho <laughs> pripozorili sa... svoj vkus, uh -huh. aby uh, si mohli nájsť partnera. Ano, ovoniavacie no, obdobie. Takže vš všetci tak trsali, aby každý, lebo prispôsobili sa. A keď už ovonial a ochutnal, tak no, už nepotreboval. Tá, no tak nie, tak už sa... má svoju rodinu, už má deti, no tak už už sa vráti k tomu, čo mu viac menej vyhovuje. To už sa nemusí tváriť. Ale aj tam môže byť veselý človek, no. to je jasné. Ako, Ono to často vidíš na tých chlapoch, čo sa rozvedú v 40-ke, v 50-ke a znova sa zrazu objavujú nové štýly. A, znova a ovoniavacie sa obdobie. Mm -hmm. A kríza stredného veku. Obrištý, vieš. ale nemusí to byť kríza stredného veku keď je to po rozvode no. hm. kríza stredného veku príde po určitom vek, veku už a ešte môže teď byť, teď byť oveci, aj v partnerskom zväzku taký vieš, človek no ale nemôže to byť proste stredného... tak že od istého veku sa či už proste ten, ten Deep Parku nepáči a si povie, že tie mariánske to, to, to je to je pekné Chlapi, viete, vie, ako sa prejavuje kríza stredného veku? Ja vám to poviem. No, ty to poznáš. Počkaj, no. To je kríznik, počkaj. Kríznik Michal. minulý týždeň, ja som mal nejakú debatu s kamarátom a, ta, a tak ďalej a o niečo tak ako, že vieš, a tuto kamoš, my sme dovezli z Talianska, neviem čo, nejaké motorky a tak ďalej a že hovorím tak skúter. A onže, chceš, vieš? A hovorím, že vedel by som si to predstaviť, že skúter ako ty, Peťo, chodíš, vieš, akože ona. A hovorím si, ale na tie staré že či by to nevyzeralo už idiocky, A to presne, sme mali presne o tomto debatu, že aj on už vníma, že niektoré veci chce inak zmeniť, že doma odísť, zobrať motorku, čau, parky, na týždeň a preč. A máme teraz posluchača. Ale inak, keď hovoríš ten skúter, tak spevák tejto kapely má dnes narodeniny. Hej No. A tu okay. je tiež taká trieskanica. <laughs> Vyskúšame telefon. Pekný, dobrý večer. No, dobrý večer vám prajem. Jura je No, Dobre, nech čo? sa páči. Rozprávate o hudbe. No, takže asi som z vás teraz z najstarších Ja som ročník 54. Takže stále ma a rok neopustil. Mm -hmm. Rokonovou myslím tak. Ta klasika 60., 70. roky. A okrem toho si vypočujem aj vážnu hudbu. Teraz naposledy som si nechal kúpiť na Vianoce komplet Čudia. celého Beethovena. <h>. Takže to je tiež také niečo dobré. No a keď e, nie inšie, mám dobrú náladu a to väčšinou takto po ránu, tak si pustím že. <hý> to je zaujímavé, že keď som bol mladší, nejak som ho nemusel mať, ale teraz keď som starší, tak si vychutnám aj túto to, to, to, jazzovú hudbu. Či už so, s, s interpretmi vlákny, alebo len samotné orchestre. No a to ako ste je prišli... Jedna, ta... potom no čo no, ostatné? Niekedy aj tá ľudová hudba, aj tá vychovka je niekedy dobrá. No, ale jasné, treba mať pestrosť, ako, ako, ako v strave. Juraj, ako, ako v strave, tak... Ne, Asi sa nepočujeme teraz. Takže ja... Dobre. Týkatej, v tých spomienkých a vykopávok a podobne Petro Lejku, tak to bola od Petra Kršiaka veľmi rád to si rád vypočujem. to sú piesne, ktoré sú väčšinou piesne mojej mladosti no, takže, no. tak nehovorím, že som teraz starý, no tak jednak sice nie najmladší, na, na ale starý ešte nie no, 7,10 no, jedna tak akurát, no uh -huh. <laughs> Dobre Jura, ďakujeme pekne, tak sa bajte no. krásne, dobrú noc Dobrú noc ono, V pestrosť ako v strave, tak by to malo byť asi aj v muzike, však aj taká muzika, aj onaká, má svoje čaro a tiež asi nie je dobre iba povedzme, že bez mesa, alebo bez cestovín bez... Ale on spomenú fakt široký záber tých štílov, že to je neuveriteľné vieš, jazz do toho nejaké Orchester a podobne, že... Teraz bol na jednej z českých televízií koncert Andrea Bočelyho v New Yorku pred 15 rokmi, aj so Celine Dion a ďalšími. To bola nádhera. Pestré to bolo, on tam vystúpil ako tá hlavná hviezda, bez nároku na honorár. Nádherný koncert a to je vážna hudba. Častokrát samozrejme aj s tými popovými prvkami, ako to už Andrea Bočely dokáže. A to je tiež krásne si pozrieť. A... Pekné môže ísť aj, alebo môže byť aj na nejakom takom lumenskrednutí. Je, hey, hey, hey, áno, ale, ale ty teraz ako keby riešiš ten... Ale ja som mal iné len na mysli, je, vravíš, ako sa ve? niekto otočí chrbtom zrazu... k pestrosti a hey. ide do temnoty. Tak okay. temnoty, no tak... Vek. Ale to... Vek. Nie, to nemyslím si, že to je otázka veku. On vraví, že vek áno, že on ten rastie, ale nemala by sa meniť preferencia kultúrna, mm -hmm. hudobná, mm -hmm. vieš, náladová, že ty by si mal, keď si raz roker, tak budeš roker v 40 aj v 80. osemdesiatke, že, ja, že predstav si, že si rocker s srdcom, hej, a prídeš do sejtsiatky a začneš počúvať Božánku. <laughs> je, to, to nesedí. No on toto hovorí. To on hovorí, že čo sa stane s človekom, no? ktorý bol celý čas roker a teraz príde 70 že Božánka. Bum. Toto no, mu nesedí. Bože, to ale, je ale, ale, a to je, je še, len otázka je hudby. Otázka, ale všetk, potom to, máš ešte aj iné otázky. Človek je celý život. Demokrat dopraje slobodu všetkým, ale v istom momente sa to v ňom zlomí. A už ti nedovolí nič viac. Keže, taký, no. A to nemusí byť o sklamaní z niečoho. Kde sa to proste v človeku čítaje? Kedy sa to taká urobí, taká zmena, no? Otázka do budúcnosti. Tak. Hej, že to asi nevyriešime. No nie, nie, určite. Leba necháme takú otvorenú otázku do Možno, keď niekto bude zo záznamu počúvať, nám potom pošle svoju verziu. Hej, že prečo to tak je. Ano. A keby ste chceli, tak teda ako kľudne otázky, dáme, odpovieme. E, Prípadne samoz... aj s fotkou. Aj s fotkou teda, hej, e, čo? S fotkou? <laughs> <laughs> odpovieme na všetko. Samozrejme, teda e, určite, čo sa týka Dušana, pretože tam bude naozaj tá výrazná pomoc. Ešte, ešte raz opakujem nejakých hostí, že aký okruh by mohol teda volať kľudne nápište. My mu zrejme aj zriadíme e-mail potom. Mm -hmm. Nejaký, že aby to išlo priamo jemu. Uh, a čo sa no. týka aj tých technických aj programov kľudne, ako, lebo viem, že veľa ľudí počúva zo záznamu, to hej. znamená, že sa budeme snažiť odpovedať vždy a ja, Kamila Linka, vždy po tak. potom, hej. A, a, takže... Odkoľkej? väčšinou mám čas o nejakej piatej 17. Ej? nie ráno o piatej aby to <laughs> <laughs> ešte ja budem sladko spať a niekto mi bude volať no, je tak, takže to... a do koľkej? to už je večer si potom jedno zase niekto není o polnoci, noci lebo lebo si to už si... je, ja, je to ja už funguje, hej, ja vtedy ešte fungujem bežne, ale jednoducho do nejakej 9.10 takže si to tak jedno vetov zhrnieme čo dneska sme hovorili Poprvé, máme gulášovú akciu 21 až 23 august. august to je vlastne piatok, sobota, nedela. Otázka, musia sa tam hlásiť. poslucháči, že keby chceli... No, Lebo to no, je dozvorežité, kde to, je zberný dvor? Hej, tak. to ešte rozbehneme zberný dvor, dáme vedieť, kde bude zberný dvor, aby sme vedeli, koľko ľudí sa prihlásilo. Takže to je prvá vec, ktorá sa vyvíja, je to v progrese. Druhá vec, ktorú sme spomenuli, je, že v Bratislava, na na Bratislava bude na obraze mm. v dohľadnej dobe. A tretia vec, ktorú sme spomenuli, je, že máme tu novú posilu na Marušáka, ktorý začína nové relácie, ale keď sa niečo začína, zase niečo iné končí, takže končí relácia na Pánske, slobodno vysielači. Takže toto je to, čo sme chceli... Taký vyschávať. základ a vrátil sa nám Peter Spíšiak. A vrátil sa Peter Spíšiak z Tajska. Tak. Na džipovaný, na, na, a, na Pre tých, ktorí máte slabé dôchodky, tak v Tajsku môžete byť králi. To sme chceli povedať. Tak. Tak, Škoda, že tu nemáme nejakú reláciu o cestovaní. To by, teraz by Peter bol taký vhodný kandidát na hostia, určite podľa mňa. Chcel by si byť moderátorom takej relácie. Vieš niekedy, aha, zvlášť v lete, e, ja mám kopec známych, ktorí chodia na rôzne výlety a to človek ani nevie, ty ani, koľkokrát ani nevieš, kde čo je, kde sa čo dá pozrieť. A keď to počúvaš, si hovoríš, akože sakra, chodím okolo toho, treba s v Čechách, vieš, že idem cez diálnicu, na, napríklad, a keby som zliezol po klasickej ceste nejakej prvej triedy, tak vidím to, čo bežné z tej diálnice nevidím, napríklad, hej. Takže mm. ako niekedy tá cestovateľská relácia by naozaj bola v, v, vhodná, že čo kde máme na Slovensku, také tie, tie zašité, povedzme, krčmy, Napríklad, hej, zašíte krčmi. krčmičky, potom nejaký a ja neviem, kde sa dá čo pozrieť, zámuček nejaký malý alebo niečo. To by bolo super, podľa mm. mňa. Dobre. Tak, tak to... sa dnes teda z 88. vydania plánovačky Bilančky Lučia z Denko Dobrú noc. Luči sa, a teraz neviem, vyber si meno sám ja meno nevyberám, ale v každom prípade vám prajem príjemnú dobrú noc a to, čo sme tu dneska povedali, tak strávte bez následkov. <gryll> tak toľko Slobodan, Kamil, ľúči sa Boris Koroni, ľúči sa Petr Kršiak, ľúči sa aj Petr Spišiak. Dobrú noc. A želáme vám pekný zvyšok večera a opäť niekedy do počutia. Keď sa cítiš strašne zle A svoj obraz v zrkadle Nepoznávaš je taký úbohý Keď ťa klamú vlastné sny Keď sa nič nevyjasní Znova skúšaj sa stavať na nohy Na nohy Keď sa slovám nechce z úst Nemáš sa kam skryť a újsť a keď nechceš hľadať, čo je stratené. Aj keď zosilami so na konci. Nikdy nevzdaj sa, neskončí Znova hľadaj svoje cesty k šťastenie K šťasteniu. Turrup tup tururum. Turrup tup tururum. Turrup tup turrup tup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 Keď sa cítiš strašne zle a svoj obraz v zrkadle, nepoznávaš, vedie taký úbohý. Keď ťa klamú vlastné sny, keď sa nič nevyjasní, znova skúšaj sa stavať na nohy. Na nohy. Nechce z úst, nemáš sa kam skryť a újsť. A keď nechceš hľadať, čo je ztratené, aj keď co silami na konci nikdy nevzdaj sa neskončí, znova hľadaj svoje cesty k šťastiu. K šťastiu. Skončí, znova hľadaj svoje cesty k šťastenie, k šťastenie.